Azt szárnyalt a film szerintem. <gül> Csak ezt a monológot ötenben írta úgy, hogy nem tudták, hogy a másik mit ír. 6 missionárius polgosszegszerűen... Úristen, legyezel magam. Olyan berrel, úristen! Vagy egy kérdés, flagship, ezt néznéd előbb, vagy a mordekkel? Haló? <gül> Filmbarátok podcast. <gül> Mondja Laci hallgatónk, Sziasztok, ez a 130. adásunk, újra teljes tábbal itt vagyunk, itt a Gigor különkiadások külön kiadások után. Ez nem lennet más, mint, hogy itt van egyszer Black Sheep. Sziasztok! Sorter! Sziasztok! És... Gergő! Igazából csak én sziasztok! <laughs> Meg én Freddy! Ez nagyon robbant. Igen... Gergő, annyira tetszett neked múltkra a Black Dynamite, és annyit mondtuk ezt, hogy Dynamite, Dynamite, hogy, hogy nem akartam csodást okozni neked, Gergő, és, és a hanggépembe beintegráltam ezt a, ezt a hangot, úgyhogy fogad szeretettel. Hát nehéz is lenne amúgy nem örülni, miután megkaptuk azt a zseniális borítóképet is. Ó, igen. Kedves hallgatónktól, hát köszönöm szépen. <laughs> igen. Kint van, Facebookon, meg a Twitter oldalunkra is kiraktuk. Egy zseniális képet kaptunk. Egy, igazából sok zseniális képet kaptunk, uh -huh. úgyhogy el is mondom ezeket. Ehhez az adáshoz kaptunk még Gábortól a Black Dynamite mellett, ami tényleg <gül> pazar. tehát aki akarja látni Gergőt ilyen mikrofonhajjal, ö, nagy bajusszal. <gül> <Spore correct>. igen. <gül> az, és igen És el, szeretnétek látni. Akarjátok <gül> látni. Higgyétek el nézetek fel a Facebook oldalunkra, meg legutóbb is kirakta mindenféle borítóképet az utóbbi adásokból. Nagyon sok jót kaptunk, úgyhogy ezeket ott megnézhetitek nyugiban. Gábortól kaptunk még, még egy Kingsman-es borítóképet, ezt is láthatjátok itt a videónál. Violától kaptunk egy Viszem a bankot borítóképet, miután Gergő legutóbb panaszkodott, hogy népakaratához sose kapunk borítóképet, úgyhogy Viola fogta Som magát és csinált is. egyet. Így van. Van egy Black Dynamite-os, meg viszon a bankot. Úgyhogy köszönjük szépen. Most már egy szabad nem lehetne két ilyen csodálatos filmről készült borítókép. Igen. Mert én már nem ismerek semmit sem mondani. Mindenek következménye van, tehát akkor a pilangó hatásban élünk, amúgy jelenleg, hogy igen. Igen, most már itt most már nagy erő, nagy felelősséggel jár. Amúgy igen. tényleg. Az a baj, hogy én attól félek, hogy ugye az előző adást is tulajdonképpen végig trólkodtuk azzal, hogy folyamatosan mondtuk ezt, hogy Dynamite, de most, hogy Fedinén ott van ez a hanggép, és. Na. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez a podcast adás, ez nem fog úgy lemenni, hogy ez így, ez a hangbejátszás egyszer-kétszer teljesen random módon benne játszódjon, de hát ez ugye Freddy múlik. Nem, hát ő biztos nem tenné Nem, én is úgy gondolom, hogy Freddy azért ezt nem tenné meg velünk. Vagy igen. Ezt elkiabáltam. Igen. Úgyhogy... Várható, hogy egy újabb visszatérő elem született itt a legutóbbi, sőt nem is a legutóbbi, két adással korábbi Igen, részünkben. Valóban, de Freddy azért észre, mert erre is majd ivójátékot fognak szervezni aztán. <gül> hogy rosszul lesz egy csomó hallgatónk. Hogy megkapjuk az első YouTube strikeunkat itt a Dynamite <gül> hangért. <gül> Ö, meg nem tudom, lehet mondtam -e már, de Milán Hallgatónk is küldték egy Kingman borítóképet, úgyhogy ezeket látjátok itt a, a háttérben, hogyha a Youtube-os verziót nézitek, de idővel ezeket is kirakom majd a Facebook oldalunkra, mert túl jók, hogy kárba vesznek. Na, itt szóba került már a legutóbb, hogy uh, Gigor Attila rendező volt itt nálunk, uh, és tök jó adás lett. Nem tudom, Sorter meghallgatta de azóta. Elkezdtem még nem értem a végére. Jó tudom, 76 volt. perces volt csak. <gül> nem. De sajnotott, hogy nem voltál. Hát sajnos én nagyon szerettem volna jönni, de időbeosztásom az nem igazán olyan mostanában, hogy ezt így be tudjam oda, vagy be tudtam volna szorítani, úgyhogy sajnos nem. Sajnáltam, mert sok kérdésem is lett volna. Még biztos vagyok benne, hogy nagyon jó volt. Mondom annak alapján, amit hallottam belőle, amikor elkezdtem hallgatni tényleg egy nagyon érdekes beszélgetés lehetett. Hát legközelebb majd. Lehet, hogy nem utoljára lesz nálunk, úgyhogy igazából szerintem tök jó, hogy megismertük őt, és ő is megismert bennünket, mert nem volt egy egyszerű szülés, mert nagyon nem akármennyire azt asszínni az ember, hogy rendezőként így a, a technika legújabb dolgait is ismerők ilyenek, de így nagyon nem volt képben, hogy podcast, meg, meg TeamSpeak, te atya úristen, ez teljesen <gül> uh, ismeretlen területekre vezet, de uh, kicsit skeptikus is volt szerintem az elején, de nagyon jól érezte magát, uh, leveleztem vele, vele utólag is, úgyhogy tök jó sült el, és az audio kommentár is nagyon jó volt. Emellett egy exkluzív hírt is ö, említett ott legutóbb. Felrobbant úgyhogy, az internet. Hát azt az túlzás. Az IGN egy hónap erejéig megemlített a, a honlapjukon. A fél internet ezt nézi. Igen, ne, igen. ne, ne, ne, ne, ne, már el. Igen, de tök, tényleg tök jó, hogy volt egyszer nekünk is egy ilyen exkluzív infónk, Azóta, nem, azóta sem értem, hogy hogy lehet exkluzív info, hogy, hogy egy ilyet megrendezett, de... Úgy tűnik, nem ezek vagy. nem olyan publikus dolgok, hogy ez, ez, ettől nem lesz valaki menő, olyan tudom. Nem tudom, de kéreztük is a legutóbb. Aztán pont befejeztük a rendszeradást adást, és utólag Igen, igen, ki, ez utólag... És ott kéreztük, hogy ez, ez miért nem volt eddig közismert info, hogy ilyen trailert rendezett és mondta, hogy hát nem tudja, hát senki nem kérdezte, mert valami ilyes Úgyhogy tök jó volt. Uh, iTunes hallgatóknak is ismételten jelezzük, mert uh, ők nem tévednek valószínűleg sokszor a YouTube csatornánkra a KUT nevű filmhez készült ott egy audio kommentár a rendezővel együtt, úgyhogy azt ott megtaláljátok. Na, uh, mi van itt még? így van, legutóbb a Visszama Bankot, sőt nem legutóbb kettővel korábban a a Bankot című filmet sorsoltuk itt a Népakaratán belül, amit Triedox nevű hallgatónk küldött, aki nagyon örült utólag, hogy kisorsoltuk és soha nem hitte volna. Úgyhogy itt az ide, hogy sorsoljunk újra. A 131. adáshoz, mit szóltok, srácok? Az mindig annyira izgalmas csúcspontja. És... Adásra adásra izgalmasabb és 1508 filmnél tartunk most már, nagyon frissítettem, és túlléptük az 1500-at, az 1500 az a végső visszaszámlálás című uh, hogy hívek? Az a hajós időutazószolni? A hajós valami? a Kirk douglas így van. Gyerekként beszarásig uh, sokszor láttam ezt a filmet, de mindig valahogy csak az első felét, amikor visszamennek az időbe, de... Ezt még egyszer nem láttam, jó lenne kisorsolni, mert é. ez. Végig nagyon ritkán láttam, de hm. ö, egy, egy tök jó kis film. De most meglátjuk, hogy az lesz a -e kisorsor, mert most megnyomom. Random.org. Ha az lesz a kotuti bunda, tehát. Nem az lesz. 115. Na, az Így van. Legutóbb is viszonylag az elején. Volt. Ez mi ez a film? Gábor küldte. Jó, kezdődik. Húha, ezzel találkoztam nemrég, mert valaki újra elküldte, és láttam, hogy ez már benne a listában, és ez pont ez. Lódító, hódító. Gábor küldte be. Ez a Ricky film. Ja, ez amikor nem, amikor nem, nem tudnak nem, hazudni. Ez nem a The Invention of Lying? Az, az, az, az. Ez állítólag egy jó film. 6, hogy 4, egy olyan világban játszódik, ahol nem találták még föl a hazugságot, és akkor a csávó így feltalálja, vagy valami ilyesmi. <gül> nem, hogy nem tudnak hazudni, és csak neki sikerül valami és ilyen Aha. tök nagy előnyre teszelt, hogy valami. De... De a Zanonhé, Louis, CK, vannak itt arcok amúgy. Ez pont jó. valamelyik nap eszembe jutott, hogy, hogy ezt meg kéne nézni, hát ez tökéletes. Há, ez jó. Jó, jó, Na, jó kis így. nevek vannak. Tina Fey, Rob Lowe. Louis C.K., Jonah Hill, Jennifer Garner, Ricky Gervais. Nem rossz. Mi rendezte? A Ricky Gervais. Ricky Gervais. Ő írta, rendezte. Hát, tárcsíró és társadalmaző. Jó. Érdekes. Végjátékről végjátékra ugrunk. Az a most. Végre jön egy vicces is, tehát Mi volt volt a dynamite tal Ó, ó, ó, ó. Ne! Köszönöm, Blacksheet. Uh, <gül> <Én teszem. gül> Jó, lódító, hódító Gábor küldte, illetve az, aki legutóbb küldte, de már benne volt. Na, egyébként a legutóbbi ö, beadványok, amiket a listára írtam, olyanok voltak benne, hogy értelme nem hittem volna, hogy ezek még nincsenek ott, kétszer is leellenőriztem, és tényleg nem voltak ott. szépen ilyeneket írtam be, mint a a, a lábam, uh. amit 1503. helyen vittem vele, hanem mi van? Uh -huh. Ez még nincs ott. 22-es csapdája, 1499. A, mit vittem még be? A mások élete. <gül> Tehát 1480. volt kibeszélünk, nem? Volt kibeszélünk? Vagy csak említettük, Szerintem csak szóba került. Igen. Ja. a háziátok. Persepolis. Leona Profi. Wow. 1485. helyen. <gül> és, és nem hittem el, de tényleg nem találtam. Hát az lehet, hogy azért egyébként, mert ugye annyira mainstream színfilm, hogy mindenki úgy van vele, minden kedves hallgató, hogy azt már biztosan elküldték. Hát valószínű, de hát erre van már ott a lista. Rég, igaz régen nem volt, de egy, egy talán másfél már van. Torino ló, ez Blackstone, ez film. a te kedvenced? Nem, nem, az az én még véletlenül se. Nem. <gül> emlékszem, nem emlékszem, hogy talán, mint a leges-leges adásban, akkor ezek szerint Szorter mondta, hogy, hogy az volt neki egy nagy kedvence abból az évből. Szorter volt, igen, én nekem is, hát az egy nagyon az egy súlyos film. Az egy nagyon súlyos film, igen. Nagyon igen. ilyen tarbéra, az nagyon tarbéra a film. <gül> Ja, na de, majd, ha kisorsoljuk, akkor Na Jó, amúgy jó film, nekem meg jó film. Hát nem Hát nem egy hagyományos értelembe vett jó film, tehát nem úgy jó film, mint mondjuk a Black Dynamite, hanem egy kicsit azért mélyebb, de... Ezt most azért mondtam egyébként csak, hogy megint hallhassuk ezt a hangbejátszást. <gül> jó. Meg egy ilyen filmet is bevittem, hogy Chuck Norris vs. kommunizmus. Ez valami animációs? de is, is várjuk is. meg a sorsanást, a következő csuk. adásig nézzük meg. Hát én, Sőt, én, én szerintem itt is hagyom az adást, és megyek, és ezt megnézem. Ez egy 2015-ös cuccos úgy látom, utána néztem. és egy dokumentumfilm Dokumentum. Dokumentumfilm. Ja. ja, akkor már annyira nem is fontos. Ja. De Jövő, nem trash, Black Én azt gondoltam, szintű. hogy ez olyasmi lehet, mint hát ez Black Sheep biztos érteni fogja, nem tudom, hogy ti ismeritek -e. volt az a jaj, nem jött a szembe a játékneve, Hong értem, Kong igen. 97, tudod? Jaj, tudom. Azt gondolt, ez is olyan lehet, hogy Csák a 8 milliárd kommunistát is szarál. Nem, ott a kínaiakat öltem. A, meg, igen, igen, igen. Van. Hát a, ott is az volt egyébként. Tehát a kínai kommunista látszik, vagy kik voltak. Ja, tényleg. A <gül> nördis is csinált róla. Igen, igen, ja, igen. onnan ismerős. Igen. A... Igen, igen, igen, igen. Igen, igen. Igen. igen, igen, igen. És hát valami olyasmi lehetett, vagy hát azt gondoltam, hogy ez is valami olyasmi lehet, de így, hogyha dokumentumfilm, akkor, akkor nem. Lehet, hogy arról hmm. készült. akin ugly <gül> Jó Hó volt. Na, akkor ez volt a népakarata. Jöjjenek a villámkérdések. Az elsőt... Dávid küldte: Kérdésem a következő: Nektek mi a véleményetek az 1984-es István a király rokoperáról? Szerintem napig... most be. néztem meg! Komolyan? Most néztem meg egy napja. Igen, nincs. Az igaz. De igen, igen, mindjárt, mindjárt. Szerintem a mai napig megállja a helyét, jók benne a dalok, táncok, díszletek és a többi. Akkor szorter. <laughs> Hajnán. Hát kezdjétek ti akkor. Én, <gül> én szerintem... be is fejeztem. <gül> én szerintem 25, sőt, lehet, hogy 30 éve láttam. Nem, annyit, talán nincs. 25 éve láthattam utoljára. És nem szándékozom újra nézni. Tehát így, így nem, nem... Én hiszem azt, hogy ezt nekem újra meg kéne nézni. Ö, nem érdekel, musicalekkel erre vannak bajaim, de... Ez kb. olyan, mint a Jézus Krisztus szupersztár, hogy az se hoz különösebben látva. Az mondjuk nekem is elég volt egyszer. Hát én annyira nem vagyok István a a királyrajongó. Szeretem, jó pofa, jó zenéje van, de nem... Tehát én, én nem tudom isteníteni, egy, egy jó... Annyi, szerintem ezt egyben nem is láttam, tehát ez a... Ez a 84, ezt több részleteket láttam, meg így a zenéjét nyilván ismerem, de nem... Tehát... Nagyon mély véleményt én se tudok mondani, úgyhogy szorter, Gergő a pálya. Gerg de, de nyilatkozott. Ja, ja, az az volt? Ja, no comment a ja, komment, jó, tehát, jó, jó. Hogy nem én tudok érdembe Számomra az Istvának király az az egyik legjobb mű, amit én életemben láttam. Tulajdonképpen, hogyha ha filmnek tekinteném, akkor, akkor azt mondhatnám, hogy az abszolút kedvencem. Tehát én nem tudom, én élőben láttam a 2015-öst, ami a királydombom volt, és láttam még ezen kívül az Alföldi félrerendezést. Egyszer gyerekkoromban láttam a 2003-ast, ami Csíks, csíksomjon volt, és nem olyan régen jutott eszembe, hogy én az 1984-est az eredetit még mindig nem láttam. Hát részleteket természetesen láttam belőle, és hát a dalokat is ugye ismerem, hát a legtöbb dal az István a királyból én betévet tudom, tehát hogyha álbombok fölébresztenek, akkor el tudom mondani de úgy voltam vele, hogy hát akkor mégis meg kéne nézni, hogy mit tud. Igazából vannak dolgok szerintem, amikben a későbbi verziók azért erősebbek, tehát például a vizualitás, a nem tudom, táncjelenetek például, azok szerintem jobbak a későbbiekben, viszont az eredetiben tényleg megvan egy ilyen nagyon-nagyon erős monumentális hatás, ami biztos, hogy abban a korban még nagyobbat üthetett, de ez még szerintem mai feljel is tökéletesen érezhető, és tényleg nagyon tetszett, viszont aki miatt én, én leborulok az, előtt, az előadás előtt, az a vikidált Gyula. Emberek, amit az, az ember koppánként alakít, meg énekel, az, az szerintem utánozhatatlan. Tehát az, az, az, az annyira magasra tette a lécet, legalábbis nálam, de a hozzászólásokat olvasva nem csak nálam, Szerintem az az a világ egyik legjobb alakítása, amit ő csinált, és nem csak magyar rockoperák, meg magyar színdarabok, meg magyar filmek szintjén, hanem ezt most világviszonylatban mondom. Tehát amit a Wikidál az eredeti István a királyban csinál, azt, ha másért nem is, azért mindenképpen nézzétek meg azt az előadást, mert, mert elképesztő. Tehát tényleg elképesztő. Én ilyen leesett állal néztem végig. Szóval fantasztikus szerintem. De nem csak ez az összes István a király. Tehát mondom, nekem egy-egy nagyon-nagy -nagyon szívügyem. Wow! Ajánlom! Jó, én, én passzolok. Én meg ezt már végig is hallgattam párszor, csak más verzióban. Hát a Wikidálos még biztos nem, mert azt Nem, ez az, amit be. Azt mondom, hogy más verziókba hallgattam már ezt. Igen, a Black et <that> próbálom rábeszélni már egy ideje, de nem. lesz még karácsony, ne aggódj. Jó, ezt is lehet adni? Nem. Nem, nem, nem, De lehet, szerintem meg lehet. Rúkoperát nem. Ugye, ettek, fenn van a YouTube-on, lehet adni. Úgyhogy ennyire egyszerű. Akkor éjjel videót is lehet adni. Jó van, Blacksheet, okay. Egyébként közben én főnéztem az otherworld és a Zoli éppen a jelen Kinec pillanatban. Ide ótazistál a király? Nem, vagy? <laughs> van a Zoli jelen pillanatban az Szárnyas Fejbadász 2049-et nézi, úgyhogy szerintem kezdjük el közösen utálni, vagy legalábbis én már elkezdtem. Én holnap ilyenkor már ott leszek a moziban. Sőt, Jó, akkor... négy perc múlva indul a vetítés. Ezt most kiírta a Twitterre, vagy honnan tudod? Nem, fő, közben főnéztem az Otherworld Facebookjára. Ja. ja, Facebookra, Facebookra, aha. Szorter, ez megtisztelő, hogy a testvéred ennyire figyel a Szerintem mondom, hogy szoktam hozzá, de most... De mondom, mondja. hogy én ezt már hallottam. Szerinted tehát ez én... engem megbotránkoztat? Nekem csak ki kell cserélnem a neveket, tehát én ezt már 6 végig nálunk mindennapos az, hogy megkérdezem, hogy Black Sheep a következő videóval hogy állsz, és mikor leszel készen, és azt a választ kapom a bleshit hogy fél három, tehát ez, ez náluk, ez, ez mindennapos dolog, úgyhogy de azért én tudom, hogy figyeltél. Figyeltem, persze, hogy figyeltem, mert most az, hogy én kettőt kattintok, ez nem olyan borzasztóan nagy agytérfogatót igénylő dolog egyébként. Nyilván attól függ, hogy hova kattintok és mivel, de jelen pillanatban nem volt az. Uh -huh, jó, úgy, jó, úgyhogy én elmondtam a véleményemet, úgyhogy én így vagyok vele, de hogy pont ezt a kérdést kapjuk meg, pont most, hát ez elképesztő. Ö, jó, akkor menjünk tovább a második kérdéshez amit Gergő küldött nektek mi a fontos egy történelmi filmben Fontosabb a realitás a történelmi hűség vagy elég, ha csak egy hihető hangulatot illúziót kapunk az hát illúzió, ő... erről szól a film nem? Igen. Tehát, Rintem... hogy igazából hihetően adják elő, hát a hihető és... akkor legyen dokumentumfilm tehát most, most nyilván le, mindent meg lehet csinálni, másodpercet pontosan, hogy akkor a történben készül, de hogyha az filmben nem működik, akkor szerintem bele lehet szarni az egészbe. Sokkal fontosabb az, hogy egy filmnek legyen hangulata, legyen egy sodrás neki, és hogyha még emellé be tudják tenni azt is, hogy történelmileg nagyon-nagyon pontos legyen, az egy tök király dolog, de szerintem nem ez a mérvadó. De van ilyen Na, ezt meg tudta igen. igen, főleg az utolsó 20 perc, az volt nagyon történelmi, a Mesteren Vigantig. Akkor jelentek meg a lépegetők, vagy az, az igen. Volt? Szóval igen, igen. Az a, a gravitációs hullámok előtt volt meg. Igen, de úgy, ezt én is osztom, szerintem ez akkor a legegészségesebb, hogyha ha a film tud egy igényes szórakoztatási szintet nyújtani és mondjuk mellette nem szarják le, hogy, eset, hogy hogy egy történelmi filmet készítenek. De mondjuk én azzal sem vagyok hadilában, hogyha ha visznek bele új ötleteket például, mondjuk most nem éppen a legjobb példa a történelmi filmekre, de a 30-at szokták ekézni sokan, hogy milyen hülyeség már, hogy a végén benne van az, hogy a Leonidas belevágja a szerszészbe a láncsát, és nem, de hogy megsebzi bele, mert hogy ez biztos, hogy nem történt meg. Hát Na jó, de hát azért a 300 nem történelmi, történelmi film. film, tehát mondjuk jó, ezen is lehet vitatkozni, hogy most a 300 történelmi film, vagy nem, de hát az tulajdonképpen nem. Hát A legszigorúbban nézve nem az, hanem nem, az, egy az. feldolgozás De hogy itt például szerintem ez egy jó ötlet volt, vagy mondjuk a, a Gladiátorban is sokszor mondták, hogy hát azért a... a Koloszeumban a gladiátorok küzdelmei nem egészen így néztek ki, meg hogy nem egészen így volt az, de hát most szerintem az mellékes a filmben látványos volt, és ez, ez igazából a lényeg. Uh -huh. Igazából szerintem alapanyagtól függ, mert uh, háborús filmeknél például, ha most egy bizonyos emberről látok valamit, ott azért elvárom, hogy, hogy hiteles legyen minden. Tehát a uh, mondjuk a Valkhűr hadművelet, hogy ott tényleg Elvárom, hogy ha nem is kell, hogy pontosan 100%-osan legyen minden, mert nyilván bele kell nyúlniuk, hogy, hogy dramaturgiailag beleigyen egy filmbe, de ott azért tényleg, hogyha utána felmegyek Wikipédiára, akkor akarom, hogy a legnagyobb és a legfontosabb pontok azok egyezzenek. Nem értem, a... hogy, nem értem, miért I... mennél a Wikipédiára, ott van a Wolfgangszel, ott tökéletesen megvan minden. Pontosan, hogy. Most A Tom Cruise-féle? Igen. Mondjuk, igen. Mondjuk, igen, Mert az milyen egyébként, én azt még nem látom. Tökéletesen nem nem szereti, nem? Azt tökéletesen nem hű. Te abszolút jól visszaadta. Tehát nincsen benne francia akcentussal beszélő Hitler. Sajnálatom, nagysajnálatomnak nem volt. <gül> gondolom, igen. De pocsék a Hitler benne egyébként. Tehát aki játsza Csábózt, annyira az a karaktertelen... haj, hogy aki a Bukás látta, az utána már akármilyen Hitler lát, az nem lesz jó. De nem, nem, tehát... Mert ott a képest... Burrogánz annyira magasra rakta a lécet. Jó, de hát az az azért szábor... a Kung fury rit sem szabad eltvele. Jó, jó hát... De, de ahhoz, a é... képest, a Best Brandtik, ahhoz a csávhoz képest, a Best-Term beli Hitler is tök hiteles. Tehát az, az tényleg nagyon rossz volt. De jó, ahogy hát, az film, hát, az marha jó. Azt... De most tényleg nem arról van szó, hogy most... Tehát, ahogy aki, ö, nem az a lényeg, hogy most úristen teljesen legyen hű, hanem az, az persze az tök jó, hogyha, hogyha igyekszik a legalább a fontosabb pontokat megtartani, de hogy azért le, ne felejtsen el közben filmként működni. Egy jó példa erre mondjuk az általam nagyon szeretett U571, ami teljesen fiktív a maga a történetet illetően, de mondjuk az Enigma kód masina az, az egy valós dolog volt, és Amiben eltér mondjuk, hogy azt az angolok találták meg, még a filmben az amerikaiak. Tehát ott, ott berenyúltak a, a, a kutyút, illetően a kódoló masinát, illetően, de ott, annak ellenére ez, ez egy teljesen jól működő film. Uh -huh. és, és nyilván ott is szépen kozmetikáztak, hogy a, az amerikaiak egy német tengeratjáróban meglehetősen gyorsan kiismernek mindent, meg ilyenek de ott nem éreztem azt, hogy hú, hát ez, ez nagyon átmegy ilyen science fictionbe, vagy ilyesmi. Vagy, vagy például, ami egy példa még, hogy ott elvárom, hogy hiteles legyen, például a leghosszabb nap, a D-Day, uh -huh. a parlamentai partaszállás. Az a órás film, igen. Ja, hát lehet, hogy van az még több is. Jó. Három és fél. Úgyhogy az, az is egy olyan, olyan film, hogy ott elvárom, hogy, hogy nagyon pontos legyen. De az állítólag az is. Igen, igen, az nagyvonalakban valóban. Azt nagyon valami. szeretném már egyszer megnézni, csak még nem volt hozzá jó, jó, jó, Pedig állítólag nagyon jó film. Na meg azért mondják még ezt nem a szakaszra, hogy egy elégi hát, hiteles képet hát az a szakasz, azt tudod miért? Ról. Tudod, hogy hát miért? az Oliver Stone hát, ő is harcolott Hát az Oliver Stone az volt, igen. <gül> <gül> Vietnámban a fogban. Ja, hát, és saját élményeket írtott. Megkérték egyszer tőle igen. egy interjúból, hogy ez hogy lett ennyire Aha, ö, nem hiteles és reális, és mondta, hogy hát nem volt nehéz visszaadni tekintve, hogy én is ott voltam. Aha. Tehát, Mert a, a, a, a tényleg azt szokták mondani, hogy, az, az nagy, tehát, hogy vietnám nagyjából úgy nézett ki az amerikai akóra. Igen a vietnámi szegéről. veteránok is, akik ugye látták a szakaszt, ők is azt mondják, hogy igen, valami ilyesmi volt, tehát, hogy nagyjából így élték meg. Na jó. Meg a Rambó is állítólag amúgy azt mondják, hogy a könyv, az akármennyire brutális, de ahogy az Vietnánról ír, nem tudom, melyik kötök olvasta esetleg. Én olvastam, de én nem szeretem a könyvet a Rambó. De a film sokkal jobb egyébként, mint a könyv, de azért egyszer ajánlom elolvastni, nagyon brutális a Rambónak a könyvváltozata, tehát ott nem egy ember hal meg, hanem 141. De ö, tényleg azt a vietnámi köztük poklot... Rambó egyébként. Egyébként az első Rambó <gül> könyvben a Rambó meghal, ami azért érdekes, mert a könyvnek is van még két része <gül> Ja, a, a negyedik része pedig az évi Igen, de az is állítólag nagyon hitelesen visszaadja. A Rambó film az ugye már kevésbé, mert az ugye jóval visszafogottabb a brutalitásban, de azért azok a flashbackek azért gyermekként elég beszédesek voltak. Uh -huh. Jó. Hogy ami még eszembe jut, mondjuk a Saufia, hogyha az például nem lenne 100%-osan hiteles, az ottani körülményeket illetően akkor szerintem ugyanúgy nem működne. Hát igen, ott, tehát, ott látszik, hogy ott tének foglalkoztak vele és, és emiatt ilyen, ilyen nyomasztó az egész. Hát igen, igen tehát hogy így így díszlet szinten, meg hangulat szinten, tehát hogy a a story nem is meg mondjuk mondta, mondta, nem tudom nem már mégötök mondta gladiátor talán szólt pedig, hogy, hogy a storyban azért az, az nem nagyon követi a történelmet. Viszont Kiállításban, meg látványban, így abszolút elhiszem, hogy az ókori Róma az hát így nézett. A ki. Gladiátor egyik legnagyobb ütőkártaja az éppen ez. Igen, tehát hogy tehát az, én, az én az úgy vagy... vagyok oda, ugye a Gladiátorért, de amit mindenfajta zokszó nélkül elismerek benne, az ez. Hogy, hogy a, hát vagy a Ben a másik rómat, tehát Igen. hogy az is, a Ben Hur is úgy néz ki, hogy leteszed az álladat. Igen, csak most az, az hogy a, a... story, az mennyire hiteles, hát, okay. én, én is akartam mondani a Ben Hurt, mint példát, de azért a Ben Hur az nagyon erősen fiktív. Hát jó, oké, okay, csak most eszembe jutott. De ezek a régi, mit tudom én, az ilyen francia-viktorianus korba játszódó filmek is, mondjuk az Amadeusz tehát, hogy az is, hogy, mm -hmm. hogy legyen, legyen, tehát nézzen ki úgy, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg akkor játszódik, és hát akkor ezek igazából... A, ezek a kosztümös Igen, igen, jönnek. tehát, hogy akkor, akkor én elfogadom, hogyha vannak a sztoriba mondjuk ferdítések, ami ahhoz kell, hogy izgalmasabb legyen a film, de a fontosabb pontokat legalább azért tartsák meg. Jó. Jó, úgyhogy helyén kell kezelni, de azért nem árt, ha oda is figyelnek a készítők, hogy okosabb legyen az ember utána. Akkor az utolsó kérdés Bálintól, ami jó eséllyel már volt szerintem a kérdések között, de nem voltam benne 100%-ig biztos, de ha volt is, itt van azóta újra a sorter, úgyhogy ő azóta biztos nem válaszolt erre, úgyhogy azért beraktam hogy mi volt az első filmetek, amit moziban láttatok? A Bálintnak a Nagyon Vadon című film. Innen látjuk, hogy milyen fiatal hallgatóink is e -e volt. Ez volt egyébként kérdés emlékszemotásra, amikor jó. én ezt megkaptam. Akkor már volt menjünk. Nem ön. baj. <gül> Szortel, mi volt az első film, amit moziban láttál? Atlantis Az elveszett, elveszett birodalom, aztán az volt a, a cíne. Uh -huh. Az a mese. Na, az mondjuk tök jó. Én Na, Én nem. tudom, hogy Freddy nem szereti, de az egy, az egy jó mese volt. Majd pedig gondolkozik, hogy mi ez? Mire van szó? Az Atlantíz, tudod, amikor elmennek Atlantízből, és ott mindenféle... disney mese talán? Ne, Igen, tudod. Disney, disney animáció. Disney, disney animáció. Volt. Disney volt. Igen. Van egy második része is, de a szót nem érdemel. Az pocsik. De az elsőt én szerettem, és, és ha jól emlékszem, akkor az még azok előtt volt, amikor így osztályal mentem volna a moziba. Azt hiszem, az volt a legelső. Uh -huh. De jó volt, jó élmény volt. Mai tetszik nekem az a film. Mi az első mozifilm? Amit múltkor is mondtam, szerintem még mindig azon az álláspontban vagyok, úgyhogy szerintem a bajlós voltam. voltam, Tehát 99-ben, amikor bemutatták a, ugye az előzmény trilógia első részét, az és, volt az szerintem. És akkor láttad egyébként a régi filmeket? Szerintem nem. Tehát én szerintem azzal hamarabb találkoztam, és utána még a klónok támadása előtt néztem meg a trilógiát, hogyha jól emlékszem. De Amúgy akkor a Star Warsból én is azt láttam előtt. A Hát igen, istem, tehát hogy. Hát, tényleg, ezért, hát nagyon amúgy, És persze utána meg nagyon egy Star wars izé, buzi lettem, meg minden. Meg vagyok is, tehát, hogy nem tagadom, nagyon szeretem a Star wars még mindig, és, és tényleg a bajlóságnak, és akkor utána láttam csak a trilógiát, az eredetit. És Meg az összes Star Wars filmet, tehát ami azóta volt, aki hát az mind moziban volt. Úgy, amúgy Star Warsból én is a bajóságnakot láttam, szerintem először. Tehát először. A de Komolyan, én amúgy azért, Freddy, mert engem, akár hiszed, akár nem, eddig, a, addig a pontig a Star Wars egyszerűen nem érdekelt. Tudtam, hogy vannak Star Wars filmek, de nem érdekelt. Csak hogy, bajot, hogy azt? Mert, mert az mindenki megnézte, Mert akkoriban nagyon menő volt, mindenki erről beszélt, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor megnézem én is. Megnéztem, és annyira megtetszett a világa és az egész univerzum, hogy, hogy azután kaptam kedvet ahhoz, hogy megnézem az eredeti trilógiát. És a klónok támadását már úgy néztem meg, hogy láttam az eredetit. Mm -hmm. Azt már én is. Tehát a bajos lennék után én is pótoltam őket. Nekem spoiler, a... szerettem is azokat a filmeket, de szerintem ti is szerettétek amikor, Persze, amikor hát a filmeket. A Bajósárnyok. Hát a klónok támadása szerintem csak, ami tényleg nem olyan jó. A Bajósárnyok az szerintem olyan elmegy, a Szitek bosszúja, az, az jó. Az jó. Szerintem. Egyébként kicsit eltérve a kérdéstől, hogy a, a Nostalgia kritiket szoktátok nézni? Nem. Neki nem, volt. Nem. Ritkán. Neki volt egy jó videója, amikor, nem is tudom, a témája mi volt, de szóba került a bajósárnyak, hogy a bajósárnyakat egyébként nem csak a közönség szerette, amikor bemutatták, hanem a kritikák is. Tehát 99-ben azt a filmet, azt, azt nagyon szerették. Nem a... az. Ja. De, de pusztán azért szerették, mert, mert annyira látványos volt, és annyira új volt a vizuális megvalósítása, meg ugye hát évek, hát évtizedek Wars, után, Star. igen, évtizedek után visszatértek a Star Wars-hoz, hogy egyszerűen így teljesen tehát a kritikusok beleuntak, hogy előtte ugye a 90-es években egy-két kivételtől eltekintve ezt a gagyi CGI-jal tele blockbustereket nézték. Most nyilván volt az egy Jurassic Park, Terminátor, meg, Terminator, meg a ilyenek. A Spawn. <laughs> meg a Spawn. De hogy, tehát pont az ilyen sponszerű hülyeségekbe beleuntak, és jött valami, ami végre más volt. Tehát máshogy nézett. Körülbelül olyan, mint amikor jött 2009-ben az állatár, hogy valami olyan, olyan elképesztő látvány orgia volt, amire itt senki nem volt felkészülve és hogy akkor ezt mindenki szerette, és később a klónok támadását már kevésbé, tehát ott már a bemutatása idejében is már azért kapta a savazást, a szitek bosszóját nem savazták, mert az tényleg szerintem is egy jó film lett, de ott már nem volt meg az a wow hatás, és hogy ezért, le, ezért kopott ennyit a bajósárnyak. Tehát ezért van az, hogy valahogy mindenki máshogy emlékszik a bajósárnyakra, Tehát ha ma megnézem a bajósárnyakat, mindig eszembe jött, hogy basszus, hogy tudtam én ezt gyerekként szeretni. De szerintem a bajósárnyakban amúgy a Midi-Kloriános fasságon kívül nincs semmi olyan dolog, amit annyira hát, az lehetne. Vagy S a cser. kis én őszintén megmondva a jr Zsá de jó, nem voltam kibékőve, tehát az egész világ tudott volna létezni a JR Zsá nélkül, de szerintem az annyit nem rontott a film, hogy most az egészet lehúzta a De szerintem. Tehát... Nem, én, én egyébként tök, tök egyetértek itt Szorterral, erről, hogy, hogy nyilván idegesítőm amikor ott van, de annyira nem érzem jogosnak, hogy, hogy csak ő miatta rossz az a film, ahogy sokan mondják. Hát nem, rajta nem nagyon-nagyon nagyon sok minden Igen. miatt rossz a Nem az tudom, ilyen. én, én bevalom. Ön... őszintén, én a, az új trilógia közül én bármelyik pillanatban a, a bajós árnyakat venném elő, hogyha most megkérlem, uh -huh. meg akarnék. Nem nézni a szitek bosszúját. Hát én azért inkább a szitek bosszúját, azért az jobb volt. Nem, nem, én az első. Az első az mondjuk e, ilyen elég különálló film, igen, Tehát, hogyha az, az, az kimarad, kimarad, akkor szerintem sokról nem marad le az ember a, a nagy va történetet. Van illetően. is egy ilyen-ilyen ilyen Star Wars nézési metódus, hogyha új embernek akarod bemutatni a Star Wars, akkor úgy kell nézni, hogy, hogy 4-5, aztán 2-3 és utána jehet a 6. És akkor így, így, így, így összeáll a sztori, ez a Machete ordernek hívják azt, nem hogyha jól emlékszem. De ez ilyen kis apróság, múltkor az interneten futottam bele, és amúgy nem is hülyeség mert az első rész az, most azt nem látod, nem igazán veszít a történet sem. Se. A klónok támadása és a szitek bosszúja sokkal inkább egybe van. Tehát az, az, az érezhetően egy sztori. A bajlós árnyak az azért tényleg kicsit különle, de Black Sheep mi volt az első mozi Én gondolkodtam, mert, mert emlékszem, volt Két, vagy talán három film, Atlan, amit. Ossz osztály... neked is, nem? Nem, nem, én osztályjal előtte néztem két, két vagy három filmet, de a harmadik nem jut eszembe. De emlékszem, hogy volt egy ilyen mozis bérlet, és akkor az egész osztály elment, és megnéztük a. Vagy az SZEVESZET birodalmat, vagy az eredeti első Asterix és Obelixet. Eszeveszett birodalom az már utána volt. Azt tudom, mert azon én is ott voltam. Mert én aztán utána. Utána megnéztem családdal is, mert azt annyira szerettem. De azt osztályjal is megnéztem, és a, szerintem az Asterix és Obelix volt az első, a legelső, az a, a, a szar Asterix és Obelix Illetve nem, mert a többi is szar, csak a második volt jó. Tehát nekem szerintem az volt életem első mozis uh -huh. De lehet, hogy volt egy harmadik film, de az a baj, hogy, hogy nem emlékszem, mi volt a harmadik film, úgyhogy ezen gondolkodtam itt az előbb, de, de nem jut eszembe. Tehát ezek a régi gyerekkori mozis úgy hogy nagyjából bennem vannak azért, uh -huh. de ez így teljesen kicsúlszott, pult... hogy volt -e ott még valami, de mintha lett volna még, és de szerintem mondtuk, hogy mondjuk, hogy az Asterix, az első Asterix film. Én pont filóztam ezen, mert szóba került valahol, és aztán jobban utána jártam, mint megjelenés tekintetében, mert, mert három film volt így a fejemben, hogy vagy a az Kis Hableány, vagy a Mici vagy a Dicsi Film kibesszél? legyen? De utána jártam, a nicsak kibeszélt, az nem láthattam először, mert azt később mutatták be itt, mint a kis hableányt. Úgyhogy a, a micimackót meg nem láthattam szerintem még a nyolcvanas években, is osztályok miatt, hogy kiszámoltam. Úgyhogy élek a gyanúval, hogy valószínűleg a kis hableányt láttam legelőször, Uh, úgyhogy én is a Disney filmeket. Ezt a micimackók, most nem teljesen értem a micimackóból, nem a Tigris Pszíjdelép volt az első film? Nem, nem. volt egy mozifilm. Nem, volt, volt egy, egy film mozifilm. előtte? Ja. Ha, ma ezt nem tudtam. Azt, azt osztályjal néztem, azt tudom, csak én nem láthattam korábban, mint a kisabb leányt. Ezt meg megnéztem, úgyhogy ja, élek a a gyanúval, hogy a kis hableány volt nekem. Amit egyébként azt hiszem, idén újra néztem, és egész nosztalgikus élmény volt. Hát, azt nem tudom, nekem olyan dagályos kicsit ez a film. Hát nem mondom, a legjobb Disney film, de. A olyan. Meg volt a hibája. Egész jó. A zenék jók benne. Az biztos. Megegyezhetünk. Mondj valami újat. <há> jó. Na, ezek voltak a villámkérdések. Esetleg ti, kedves hallgatók is írjátok meg, hogy ö, mi volt az első bozi filmetek, mert tökéletesen lenne így behatárolni, hogy van-e nálam idősebb ember itt a, a, a hallgatóságban. Lehet, hogy De... van, csak mondjuk tavaly kezdettem moziba járni, akkor nem sokra mész a válaszszor. Ja, az igaz. Jó, írjátok meg, ha, ha van kedvetek. Szívesen elolvassuk. Na, akkor kezdjük is el a filmes kibeszélőket. A legelső film uh. az a Kingsman az aranykör. Ezt látta a Gergő, látta a Black Sheep. Mm -hmm. Szorterte? Nem. nem. Nem is érdekelt. Nem, nem is érdekel. Na, kacsizunk most, mert én is halálosan letolom ezt. Úgyhogy akkor Black Sheep és Gergő meséljetek, hogy miért nem olyan jó, mint az első rész. Igazából ugyanolyan jó, mint az első rész, csak nincsenek, nincs benne az az újdonság varázsa szerintem. Tehát amúgy pontosan ugyanannyit tud. Csak, csak, csak nyilván, amikor megérkezett az első kings ö, ugye arról is beszéltünk már egy korábbi adásunkban, amikor ugye a premier volt, ugye egyszerre jött a szürke 50 átnyalatával, uh -huh. talán. Igen. És, és ez egy remek alternatíva volt amúgy, és és nem csak mi vettük ezt észre, hanem az egész világ is. Tehát nagyon-nagyon sokan szerették ezt a filmet, mert hogy, hogy amellett, hogy ugye ott volt egy ilyen, egy ilyen bontparódiának, de mellé pedig még iszonyatosan kreatív volt a film, tehát nyilván a képregény, ami alapján készült, és nagyon jó főszereplőt találtak, hogy a terek találtak egy fiatal színészt, aki, aki nem idegesítő, és jól áll neki a szerep, és sok a srác és minden, ugye azóta szerencsét kapja is a szerepeket, ugye az Eddie, is, például, uh -huh. stb. Meg hát Colin Firthet felfedeztük, mint akcióhős, tehát hogy talán ez volt a legmeglepőbb mindenki számára, hogy nem csak hogy, hogy jól áll a szerep a Colin Firthnek, de hogy egyenesen zseniális benne. És olyan produkciókat lenyomott abban a filmben, hogy mindenki az keres. Tőle. És hát mellé meg tudtuk azért, vagy Matthew Vaughn újfent bizonyította, hogy egy borzasztóan tehetséges és nagyon-nagyon jó képességű rendező, elég csak visszanézni a Kikeszre, uh -huh. vagy az x men az elsőkre, meg a Csillagporra, meg ugye az korai filmje volt még a Torta, ami szintén egy, egy nagyon érdekes film Daniel és hát visszatért ő is a második rész. Meg igazából mindenki más is. Sajnos az előzetesek nagyon hamar lelőtték, meg igazából már a korai promóanyagok is, hogy Colin Firth is vissza fog térni. Meg még akkor felduzzasztották a stábot az amerikai részleggel, tehát itt van most már Channing Tatum. Ha nem semmi szerepoztása van, az biztos. Igen. Tehát aki he... menő, az itt van. És nagyon menő arcok vannak itt tényleg. Tehát itt van még a Jeff Regis is, a Pedro Pascal, ugye a nárkózban már emlegettek egy szor, meg talán még a élőnkben is. Hát, hát meg egy nagy van. Nagy fal, nagy par, fal ne hagyjátok. Oh, oh. Tényleg elnézést. Ú, bazd meg tényleg abban is bennem volt. Okay. Igen. Igen. Igen, és... Igen, Igen, a a szerintem nem annyira kínos, hogy nem emlékeztél rá, mert vagy hogy... De én bajunk, azt hogy láttam. Az... Én arról beszéltem is lát, itt a podcastben. Hát, hogy le, hát emlékszem rá, de ott azért valójában, hogy a Pedro Pascal sem törte össze magát, hogy te emlékezzél rá. <laughs> és amúgy tökre igazad van ebben. Meg ugye még a Jeb meg a Halli Julian Moore meg a Julian hát ő most itt a, a, a rossz lány, ugye ebben a filmben. A story az röviden annyi, hogy ugye tényleg a, az Egzia, vagy magyarul töki, most már tényleg tisztelbeli Kingsben ügynök lett, ugye átvette a Harry-nek a, a, az alteregóját, tehát a szemürát a Galahad, és már a film, film elején egyből megtámadják is igazából, így szépen lenullázzák az teljes Kingsben divíziót. Uh, mert Julian Mur egy ilyen nagyon nagy drogbáró, és uh, igazából egy ilyen azt akarja elérni, hogy ugye legalizálják a kábítószert a világon, és igazából erről szól az egész történet. Uh, igazából a film az jó hosszú. Tehát, ugye ezt bárhol olvashat az ember a beszámolókat, mindenki mondta, hogy jó, nagyon hosszú a film, tényleg 2 óra 21 percre van itt szó. Amit én speciál nem bántam, mert így olyan volt a film, mint hogyha megint csak egy rendezői változatot nézni, Tehát volt egy csomó kis karakterpillanat, párbeszélek a karakterek között, és amik szerintem tök érdekesek voltak, és hozzá is adtak a, a szereplőkhöz. Ö és pont emiatt <tos> engem nem zavart az, hogy kb. ugyanannyi akció volt, mint az előző részben, ugye csak, csak ugye ez egy picit hosszabb volt, de mégse zavart, hogy... hogy hogy itt több teret adnak a karaktereknek, és tényleg hagyják, hogy ezek a karakterek így éljenek és éregezzenek a vásznon. És az új figurák is tök jól működtek, tehát a Pedro Pascal én jól Igen, jó, A Pedro Pascal, az geniális volt. Igen, az, az nagyon adta ebben a filmet. Tehát ez a lézer, vagy elektromos ostor, <gül> vagy Sziasztok mi a pasztán, a <gül> elképesztő, meg ugye megidéztek egy jó párját az első rész, ugye a város jelenetet igen, is. Igen, meg mondjuk, itt is van. De majd, majd rátérünk, igen? Igen. Az nekem kicsit kínos volt. É, igen, olyan fura volt. Én sem tudtam azt feltétlenül hova tenni. É, igen, annyira megjátszottnak tűnt, hogy én azt hittem, hogy azt valaki megszervezte a szereplők között. Tehát effektíve valaki oda hívta a kötözködő tagokat, hogy a Herrinek beindítsák a memóriát. Én effektíve <gül> ezt gondoltam. Úgyhogy az, az, az egy kicsit gáz lett, de mondjuk amikor elkezdődik a zúzás, ott azért nem volt probléma. Igen, tehát hogy, hogy az is faszán működött akkor a Ö, s, ö, ö, ö, ja, meg itt is van ugye egy testnek álcázott jelenet, ami megint csak kurva jó, tehát ö, nyilván nem tudták felülmúlni a, a templomos jelenet az első Azt részle, nem is de, a, az, Túl magasra tették a Azt a nem lehet. de tényleg, de itt egy picit másféle felhangot kapott ugye ez a, ez a jelenet, és szerintem tök jól működött szintén. A állati jó a filmnek, tehát a, tényleg a, a feldolgozás, amiket használtak benne, és, és tényleg hogy ez egy szörnyűségesen szórakoztató film még mindig. Vannak hibái neki, tényleg, hogy nem túl értelmes vagy elmély szerintem a történet, hogyha már itt járunk, meg a Channing szerintem borzasztóan nagyon fölösleges volt őt berakni ebbe a filmbe. Ezt bárki meg tudta volna csinálni. Ezt a szerepet, amit ő megcsinált. És meg tényleg nem annyira friss, mint az első rész, de attól függetlenül, hogy az ember szerette az elsőt, akkor erre is rohanni kell, mert telipofával fog rajta röhögni. Igen, én is azt éreztem, hogy igazából ez egy, ez egy olyan film, hogy így minden rohadt jól meg van benne csinálva, minden a helyén van, minden működik, minden fasza, csak valahogy mégsem olyan jó, mint az első. Tehát, hogy így tökre működik az egész, amiket elmondtál azon egyetértek. Mondjuk, én Azért nem gondolom azt, hogy a jó lenne, mint az első, mert én az elsőt annó nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Tehát nekem az azóta az egyik kedvenc filmem lett, én az, az egyszer tényleg oda-meg vissza tőle. Valahogy pont azt éreztem az első résznél, hogy ez pont egy olyan film, amit pont nekem csináltak. És ahogy így láttam, próbáltam a trélereket kerülni, így a, a Kingsman 2 kapcsán, tehát én semmit élet nem láttam, amíg én sem. amíg. A, igen, tehát de azért a híreket hallja az ember is. Például én, én erről is azt gondoltam, hogy ez is, mert legalább akkorát fog, hát jó, akkorát nyilván nem, de hogy majd ez is nagyot fog ütni, mert, mert pont, pont nekem most éppen az aktuálisan a kedvencem a Pedro Pascal, ugye, hogy szerintem a legbenőbb arc jelenleg így a színész szakmában, és mit ad Isten szerepel benne Pedro Pascal. Tehát, így, megint nekem csinálják a Kingspent, és én nagyon örültem, és ahhoz képest én egy, egy picit azért csalódtam ebben a filmben. Kicsit az volt az érzésem, hogy, hogy volt egy első rész, ami, ami amibe egy mindent beleraktak. Tehát az utolsó energiájukat is, tehát hogy, hogy a végkimerülésig pakolták bele a kreativitást, és minden be, mindent kimakszoltak, és akkor azt mondták, hogy na akkor most csináljuk meg megint. És ezt nem lehet így Megint megcsinálni. Tehát, hogy ez egy ilyen egyszeri dolog volt, ez a Kingsman, és másodszorra csináltak egy, egy olyan filmet, amiben minden benne van. Tehát tényleg minden benne van, ami az elsőbe is, ugyanolyan akciójelennek, ugyanolyan menő az egész, ugyanolyan menő karakterek, ugyanolyan elborult story. Tehát a Julian Moore-nak az egész történet szála azzal, ami zseniális. Tehát ő azért akarja a, a drogot legalizálni, talán ennyi spoiler fér, Szerintem, akit nagyon érdekelt, az már úgy is látta, de ez nem akkora a borzasztó spoiler, hogy, hogy ő azért akarja legalizálni, mert ő jelenleg a leggazdagabb ember a világon, de ezt senki se tudja. Tehát, hogy mindenki, tehát, hogy van az a toplista, hogy kik a leggazdagabb uh, üzletemberek, és ő nincs rajta, mert hát ő illegálisan tevékenykedik, illetve hát ugye fő alatt, tehát a legtöbb ember nem is tudja, hogy ő létezik, és ezért találja ki, hogy legalizálják a drogot, és hogy ezt mivel próbálja meg elérni, meg, meg hát tehát, tehát ez, a, ez a megint csak a klasszikus James Bondos főgonoszoknak ez a ez a kiparodizálása, hogy így fogja Elton John-t és elrabolja. Erről szereti Elton Johnt. és itt És ez... Elton John benne van a filmben, és állati szurkoztató, és szintén... Ö, hát igen, nekem kicsit túl much Elton volt már a film végén, de az, igen, de az igen. biztos, hogy, hogy látszik rajta, hogy nagyon élvezte az egészet, és de, hogy ez, ez tipikusan egy ilyen James Bond főgonosznak a kikari, kifordítása, hogy ezt így simán kinézem egy ilyen karakterből, hogy így elrabolja Elton john mert megteheti, és mert miért ne? Tehát vannak ilyen irtozatosan jó húzások a filmbe. Um, azt nagyon sajnáltam, hogy a, amikor kódnevet kapnak a kincsmen ügynökök, akkor a tökély azt hiszem, hogy harkály vagy valami és tehát miért nem sas lett? Na mindegy, ez, ez bár csak ilyen apróság. Uh, és kicsit nekem az volt a bajom vele, hogy én, én azt éreztem, tehát kicsit olyan mesterkértnek tűnt az egész sokszor, szóval így a színészek uh, nagyrészt tehát mindenki látszik, hogy marhára élvezték, szerintem ketten voltak, akik kimagaslóak, az egyik a Julian Moore, a másik pedig a Mark Strong, aki szerintem geniális volt. A, Á, hát a Mark Strongnak az, az éneklős jelenete az, az, az egy akkora pillanata volt, hogy az, ami hihetetlen volt, tényleg legszívesebben megtapsoltam volna. Fantasztikus volt. Amúgy Mert egész egyet. nap ezt a számot hallgattam, hogy ezt a tépni jó volt. És tényleg nagyon szép, meg nagyon király volt. Igen, és az, az egész, ahogy fel volt építve, meg az a, a súly, amit adtak neki, szóval át, az, az egy geniális jelenet volt, és azt a jelenetet abszolút a Mark, Mark Strong uralta. De előtte is, tehát több szerepe volt szerintem, mint az első részben is fontosabb, és ezt igen. nagyon jól tették, hogy bele hogy egy kicsit, kicsit megtoldották az ő szereplését. A többiek pedig tök jól elvannak, én a, a herrinek a visszahozását egy, annyira nem tartottam jó ötletnek, tehát szerintem közel se olyan jó a Colin First mint az elsőbe. Értem, hogy ez a szereprésze, de, de ezért szerintem kár volt visszahozni. A többiek pedig tényleg teljesen jó, hát tök jó nézni ezeket az arcokat. De végig, vagy nagyon sokszor azt éreztem, hogy így, így bujkál a félmosoly a színészek arcán, hogy így not Kingsman 2, milyen menő, már nem. Tehát, hogy így ők is valahogy így, valahogy, mint hogyha folyamatosan kinéznének a nézőre, hogy na, nem menő, hogy itt vagyunk mind, és ezért Kingsman 2-t csinálunk. És ez nem rontotta el a filmet, vagy ilyesmi, de, de én nekem ez volt az, ami ami kicsit kilökött ha az élvezetből, de de tényleg az van, hogy egyszerűen, egyszerűen a másod, vagy az első rész túl magasra tette a lécet, amit nem tudott megugrani a második. Ez egy teljesen természetes dolog. De ettől függetlenül tényleg kurva jó az egész. Tehát. Egyszerűen... Nagyon, nagyon ajánlatos. Meg amúgy ez, ez egy olyan. Ö egy olyan filmstílust képvisel, ami jelenleg még nagyon-nagyon ritka, de jó, inkább azt hogy feltörekvőben van, ugye ez tényleg ez az erbesorolású, kendőzetlen, nagy költségvetésű akciófilm, amiből már tényleg ugye, már volt ilyenünk a Logan képében, ugye, meg a Deadpool, és most még ugye a Kingsben is ilyen, és én nagyon szeretném, hogyha még ilyen filmek lennének, mert itt is tényleg nem baj, hogyha vulgáris a film, nem baj, hogyha olyan szélsőségesen erőszakos, és azt nem nem csak azzal csinálják, hogy mindenkit lelőnek, hanem azért tényleg akkor már legyen vér is benne meg. Akkor vágj hát, meg a félbe embereket. Szerintem ez már hamarabb elkezdődött. Gondoljatok a Rambó 4-re például. Na jó, de nem. Tehát itt, itt, itt a szórakottat itt ezek, ezek nagy költségvetésű blockbusterek, amik ervesorolásúak. Tehát Rambó 4 az egy nagyon erőszakos film volt. A Rambó 4 körülbelül megetett, vagy körülbelül reggelire eszik ilyen Kingsmaneket, de de az nem volt nagy költségvetésű. Hát, hát az annyira nem közönség volt, film szerintem. Ő... Jó, ö, ott meg arról van szó, hogy egy negyedik részről beszélünk. Tehát, hogy a Rambó azért világ életében ilyen volt, és egy ikon lett, és akkor uh -huh. okay, annak Igen. tudtak csinálni. De például, hogyha már itt hattuk, például a Terminátort, meg ugye hogy kiherelték most arra? Nem Fél, mertem még megnézni. <gül> Mindegy, nem is kell, majd még Már is A három lesz, meg a négy, négy róla nehezes volt, mondom, inkább ezt az új részt nem. Igen, tehát, hogy majd erről még fogunk beszélni, de hogy tényleg igen, azért igen. itt a King, Kingsman szerint egy nagyon jó tendenciát képvisel. És én nagyon-nagyon örülök neki, és tényleg az, hogy, hogy azért be, ebbe bele van rakva a munka. Tehát, hogy itt azért nagyon ö, egyben van a film, és azért tényleg ott van a rendezőnek a kéznyoma rajta. Tehát nem lehet rámondani, azt, hogy ez ugyan olyan, mint bármi más. Maximum a lehet hasonlítani. Igen, igen. Mert tiéd jelenleg más nem képvisel. Mondjuk... És... Ö, igen? Ö, még annyi, hogy azért annyira nem ö, merész, mint az első. Tehát a, a, nem, a van. Nem? három olyan jelenet, ami... Templom én, nem jelenet, jelenet akció... Templom jelenet Hát van. van három jelenet, ami hasonlóan van felépítve, de a három együtt se közelíti meg a templomi jelenetet. Tehát, hogy annyira merészet nem tudtak húzni. Illetve most őszintén, a, a Kingsmen egynek az utolsó képkockája. Az, az, az, az filmtörténelem, nem? Jó, tehát ezt az egyszer majd már meg, hogy miért. Az ezt annyira lehet, jó, ez... hogy azt körülse se tudom írni. Aha. És itt meg, tehát én egy kicsit, tehát itt, mintha visszafogtak volna. Szóval itt azért a vége az ilyen... Egyrészt a sztori szempontjából az égvilágon semmi értelme. Tehát el nem tudom képzelni, hogy innen hogy lesz majd Kingsman 3, ha lesz. De jó, mindegy, ez vonalat követik, hogy sztoria mi a francnak, ott vannak az jók. Nem, nem, ez azért mint az Jó, persze, világos, csak ugye hát itt is már annak alapján, amiket itt elmondtok, azért már az nem hogy már azért be, a készítés közben befigyelt az a, az a gondolat, hogy elég, hogyha ezeket a szereplőket így bepakoljuk, és akkor lazák, és akkor menők, és akkor majd az mindenkinek tetszeni fog. Hát ehhez egy... képest azért, azért ki találva, tehát nem, nem a levegőben övöldöztek, mondjuk az egyetlen szállat még nem említettem, ez az elnökös száll, az valami borzasztó volt. Nem? Tehát az, ott, ott éreztem azt, hogy ezt már túltolták. Tehát ez az, ami talán már egy Austin is sok lett volna, Főleg úgy, hogy majd egy következő filmben beszélünk még a színészről, aki az elnököt játszotta, ez a Bruce Greenwood, aki. Ugye ő volt jó. Ő minden filmben benne van, ugye? Igen, igen. Senki nem ismeri, de mindenki látta már. Igen, igen, tehát egy ilyen örök mellékszereplő, és majd egy következő filmben nagyon jó lesz, és itt meg itt, meg a tragikus. van. Nagy orosz, de az egész. Itt az elnökös szár volt olyan jó, mint a. Bon. Hát azért... Az a baj, hasonló volt, csak ez nem a film. De. Nem viccelünk, tényleg hasonló. Na jó, meg kell néznem a Kingsman kettőt az de, de tényleg az a jó, hogy... Há, ez vagy... egy levél, jöttök itt, hogy akciók, Julian Moore, meg <sínt> <sínt> Colin, First, viszont ki érdekel, hát dynamite-os akció jelenet van. <sínt> hát ezt mondják. De tehát azért itt a story ki van találva, szóval a, tényleg tényleg megint sikerült parodizálni ezeket a régi ilyen kémfilmeket, és meg ezeket a, az ilyen e, nagy világuralmi, tehát a szuper gonosz, aki az egész világot akarja uralni, tehát ilyen azért tényleg ritka most manapság, hogy egy ilyet bedob egy film, és ez, ez, ez nagyon jól áll neki, csak, csak kicsit olyan olyan már az egész, mint az elsőben. Kevésbé tűnik Zsigerinek, inkább már ilyen, ilyen kicsit hogy most már előre kimérték a, az adalékokat, és tudták, hogy miből hova mennyi kell még az elsőnél még az érződött, hogy csapjunk oda kegyetlenül, és lesz, ami lesz. Ez már egy biztonságibb játék, de, de tényleg nagyon szórakoztató film. Uh -huh. én, én amúgy az elsőnél is azt éreztem, amit te most a másodikra elmondtál. Jó volt a Kingsman, én szerettem azt a filmet, de én, én a mai napig nem értem, hogy a kingsman hogy lehet ennyire imádni, hogy mit tudott az a film, amitől ennyire istenítik, nem csak te, ö, nagyon sok mindenki. Tehát ö, tőled Sheep, nem tudom hányszor szóval hallottam ezt, hogy a, a legutolsó képkocka az, az mennyire fantasztikus, és én a mai napig nem értem, hogy abban mi volt annyira nagy szám. Hogy az, az, az, az mit? Tehát, hogy az, az, az mitől kéne nekem attól fanyat vágódni? Tehát, ö, és és, és nem, nem csak a végére értem, az egész kingsman én ugyanígy voltam, hogy mondom, ö, jó volt, ö, tényleg szerettem azt a filmet, de de egyszerűen nem tudom azt megérteni, hogy, hogy mit tudott a Kingsman, amitől nekem le kéne előtte porulni. Látványos volt, kétségtelenül volt egy stílusa, de azért ez még szerintem nem egy akkora dolog, hogy az ember Hát a szerintem a pont a stílus a lényeg, tehát hogyha Igen. téged nem fog meg a filmnek a stílusa, uh, tényleg, hogyha az ember vevő erre a nagyon over the top dologra, ami tényleg jól csinált a Kingsman. Mesterkét volt nekem néha. Hát na, e -e erről van szó, hogy téged annyira nem tudott a hatásra. Hmm, de nekem a Dynamite az és... jobban bejött. <gül> <gül> <gül> Igen, szóval, ha belegondolsz, a, az, vagy ha visszaemlékszel, úgy kezdtem, hogy én a Kingsben úgy éltem meg, hogy ezt a filmet nekem csinálták. Effektív a Kingsman volt az a film, aminél minden egyes jelenet, csak egy újabb olyan jelenet volt, amit, amit mint hogyha direkt a Matthew von gondolt volna egyet, hogy van ez a Black, Black Sheep nevű csábókecskeméten, csináljunk neki egy filmet. Figyelj, nem veszed, hogy nem? Én, de, de, de van, van egy ilyen gyanúm, tehát, hogy én... Ne becsüld én... alá a kapcsolatainkat. Ez Igen, az... tehát, és, és én ezért, én tényleg imádtam azt. Tehát hát Black az... Sheep azért, ja. Meg, nem, nem meg végében... akartam, meg akartam támadni az érveit, de igazából nem tudom, mert valószínűleg tényleg erről van szó. Igen, hogy, tehát ő, itt hogy, a végén is. most én értem, hogy, értem, hogy az utolsó jelenet nagyon tirpák, mert az, de, de nem értem pont, a, én, én értem a poént, csak... De, de nem pont erről szól az, a mind a huszon akárhány James Bond film. Tehát, hogy a Kingsman volt az első film, azóta, hogy ez a James Bondos kémes marhaság létezik, az első film, ami kimondta, hogy baszus, ez erről szól, és nem ezt Az átsó volt egyébként az első, de mindegy. Micsoda? Árcsőr, az előbb. Jó, az Archer, ez azért egy picit az de az nem csinálta ilyen nagyobb. Az nem csinálta ilyen elegánsan, az árcsőr az egy tirpák fasság. Az árcsőr az... Az, az ilyen nagyon ordinári. De... Igen, az árcsőr az túl ordenári. Az árcsőr azt mondta, hogy akkor ebből az egészből csináljunk egy ilyen, egy ilyen iszonyúan rednek szintű baromságot, ami marha jó, én nagyon bírom az árcsőrt. Ilyen tirpák humor, van, de nagyon nincs... jó de nincs benne az, mint itt, hogy a stílus teszi az ember. Tehát nincs ez, a, ez az elegancia, amivel ezt az egészet megcsinálta a Kingsman, és én a végében is azt az tetszett nagyon, hogy itt van ez a film, ami úgy tudta úgy tudta végre elmondani ezt az alapigazságot, amiről az összes rohat kémfilm meg tovább, még az összes szuperhős film, az összes akciófilm szól, hogy elegáns volt, frappáns volt és ütött. És egy olyan záró képe volt, ami hát... Ez, ez, ez Valószínűleg emeget, az, akkor arról van szó, hogy ez egy olyan stílus, ami nem mindenkinek fekszik annyira. Ja, hát én az Austin de... Powers filmeket is nagyon szerettem. Jó, hát de... akkor, akkor is több kérdésem <síns> <Tehát> én, <síns> én, én, nagyon, én nagyon bírom ezt a... Ezt a stílust. Tehát a, a videojáték Frontal Nova Lives Forever, ugyanez az egyik kedvencem. Tehát én szeretem ezeket a kémes sztorikat, és még jobban az, azt, amik ezeknek a kémes storiknak a jellegzetességeit úgy tudják kiforgatni, hogy az, hogy megtartják ezeknek a kémes uh, filmeknek a stílusát. Tehát, hogy a Kingsman azért nem tért el annyira a James Bondok stílusától, mint mondjuk az Austin Powers vagy az Archer, de mégis, úgy, mégis tudott, tudta őket parodizálni. Tehát ez egy nagyon elegáns dolog. Én ezt szerettem nagyon az elsőbe, és ez itt is megvan egyébként, csak már közel sem annyira eredeti, és közel sem annyira. Direkt már uh, egy kicsit, nem? Igen, egy kicsit már érződik rajta, hogy megvan tervezve. Még ez az első nem érződött, annak ellenére, hogy nyilván az is megvolt. Uh, vagy csak szinte arról van szó, hogy az akkor nagyon új volt, vagy nagyon eredeti. Jó, hát a Julian Paul miatt mindenki A Julian Paul az, az szenzációs, és most már tényleg kezd nagyon pofátlan lenni, hogy nem hajlandó öregedni, szóval most már azért... <gül> Lassan hány ide, éves ideje be? lenne? Hát szerintem már 50 nen túl van. 55 fölött oh, az van, mintos? szerintem. De 30 már. évesen ugyanígy nézett ki, tehát nem Igen. tudom, mit, mit fogyaszt ez de a nő, de be be a ne. tovább. 56 éves, ahogy látom. Tehát nagyon jól néz ki, Aha. még mindig nagyon szexi, és, és nagyon jól játszik. Úgyhogy a ja, ja. kingsbent. King's jó. <laughs> Freddy, mit mondasz? Nem. Én ennek láttam az előzetesét valamelyik mozizásom előtt, és ezt meg is néztem ott, mivel én most már kerülöm az előzeteseket azoknál, amik, amik érdekelnek. Ha ennek megnéztem, mert tudtam, hogy tök mindegy, mit rak, szerint nem fogom megnézni, mert egyszerűen a téma nem érdekel, és aztán láttam, és egyszerűen csak megerősített ez a, annyira, de annyira unom már ezeket a ilyen jellegű filmeket, hogy hogy a, a tökéletességi koreografált ö, szaltózva a bőröngyéből kirepül egy rakéta, meg a 25 esernyő, ami átlátszó, és közben tüzelni tudsz be, isten Istenem, minek nézze ki? Tehát, Igen, ö, szerintem egyébként az a mesterséges akcióhullám, amit a fedés mondott az előbb, ennek volt egy nagyon jó ellenlámasa, meg ö, még mindig az ugye a John Wick, aminél én pont azt éreztem, hogy az akciók azok Über látványosan vannak elkészítve, de nem éreztem mögöttük azt, hogy, hogy ott állnak a szakemberek, és mondják, hogy jó, akkor most ilyen látványosan üssed meg, akkor még látványosabban rúgjad meg. Ez egy gyakorlatilag A egyet, tehát igen. Igen, igen, hogy ez nem látványos. Szerintem látható, a John Wick mert... is elég baleett adásnak tűnik. Igen, igen. pont azért szeretem. A John, Wick szépen, a John Wick de... szerintem azt is lehetett ugyanakkor érezni, hogy a főhős az, az nem balettozik, meg nem arra törekszik, hogy most minél inkább jobban egy akciót, elnyújtson egy akciót, hanem arra, hogy, hogy minél hamarabb lipidáljon egy jelenséget. Tehát a, a John Wick az szerintem ezt nagyon jól tudta hozni, és... Csak, bocsi, csak én hallom kicsit? Hallom, nem, nem, hogyha másik szobából beszélnél, lassan. Gyere visszaszor, Ennyire nem rossz, rossz a Kingsman. A... Tök sokkal. Á, jaj, a ez a gigoreffektus. A a mikrozon a kábele lazult meg. Szóval nem tudom, mennyire lehetett hallani amit mondtam. Jó volt, hát csak halkan. De, de azért nem mondja meg még egyszer. Jö. Nem. Kérlek, ne. Tehát, hogy egyébként a Kingsman 1-nél szerintem az akciók azok még jók voltak. Tehát a templom jelenetnél én pont azt éreztem, amit most a John Wick-nél is elmondtam, hogy az, az nagyon spontánnak tűnt. Ö, hát a második rész az előzetes alapján bennem is kicsit ilyen érzéseket szült, hogy nem biztos, hogy erre nekem igényem van, de azért majd megnézem. Hát azért ennyire nincsen mélyen a Kingsman. Mint ahogy mondjátok. <gül> Hoppá! Jó, Ö, el is érkeztünk akkor a második filmünkhöz, a 47 méter mélyenhez, amit... Hát a 48 azért csak sok. Igen, az a folytatás meg. Ja. De 6-ra ezt... meg akárki lehet tud menni. <gül> <gül> ezt mindenki látta, ugye? Igen. Uh -huh. Igen. Jó. Na, ez egy cápás fél, mert ezt annyira szeretik az emberek, és ez egy elég nagy ilyen meglepetés siker lett, mert igazából nem nagy költségvetéssel készült, igazából csak ilyen videós platformokra készült, mondhatni, de a zátony, a tavalyi zátony sikere után, valahogy mégis látott benne fantáziát az amerikai forgalmazó, és kiküldte a mozikba, és egész szép summát termelt ott, úgyhogy nemzetközileg is ki lett küldve. Itthon mondjuk annyira nem vitték túlzásba a forgalmazást, Budapesten kereken öt mozi vetítette, amiért kicsit zabos voltam, de végső soron sikerült megnéznem, és készült belőle szinkron is, meg feliratos verzió is, úgyhogy nem teljesen értem tényleg ezt a limitált terjesztést, hogyha igen, már készült hozzá szinkron. Én ez érdekes, az egyik oldalon toljuk, toljuk, legyen minél több a másik oldalon, meg áh, inkább nem mutassuk be. Igen, igen. Ezt nem először látunk ilyen példákat, nem teljesen tolom hová tenni, de a zátony az nekem tavaly egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy mennyire tetszett. És azóta megnéztem itthon egy Blu-ray-en, és ugyanúgy, sőt, talán lehet még jobban tetszett. És ez, ez a film gyakorlatilag egy hát ha hasonló uh, alap szituációval büszkélkedik, mint az. Nevezetesen a 47 méter mélyen című film arról szól, hogy egy női testvér pár Mexikónál azt hiszem valahol ott Mexikóban tartózkodik, és egy ilyen kaland élményben ö, akarnak részt venni, és, és egy ilyen cápa belemennek, belebújnak, és hát ott ö, milyen, milyen ez, hát ismerjük ezeket a turistalátványosságokat, hogy csak leviszik, fotózkodnak párat, és egy nem tudom, óra múlva kihozzák. Most ők is ebben reménykedtek, hogy micsoda élmény lesz, bár kicsit tartottak tőle, de csak rábeszélt az egyik a másikat, és aztán hát történik egy baleset, mert a kötél, amit ami tartotta volna azt a ketrecet, az elszakad, és ők meg szépen le, lefelé zuhannak abba a ketrecben. Egész pontosan milyen meglepő spoiler, 47 méter mélyre. És hát innentől kezdve kezdődik a, a, a film... Uh, igazán drámai lenni, mert egyrészt ott vannak a cápák, természetesen fehér cápák köröztek ott körülöttük, és hozzá kell tenni, hogy nem tudnak csak olyan egyszerűen ki, uh, kiúszni abból a ketrecből, egyrészt a cápák miatt, másrészt a, a nyílás is uh, nehezen nyitható, illetve hát fogytán van a, a, az oxigén. Úgyhogy elég nagy szarba vannak ott, és igazából felülről segíteni sem lehet nekik olyan egyszerűen, úgyhogy ez az alapszító, és meg kell oldanjuk. A film nem túl hosszú, 90 perces sincs, úgyhogy nem nagyon húzták az időt max az elején, de erről szerintem kicsit beszélni fogunk. De én tökre meg voltam ezzel a filmmel is elégedve, én, én moziba láttam, és végig nagyon izgalmas volt, és feszült volt, és azt kell mondjam, hogy ebből az alapszituációból mindent kiosztak, amit ki tudtak. Tehát soha nem éreztem azt, hogy ú, basszus, itt, itt ilyen drámai hülyeség miatt húzzák az időt, vagy jaj, ez nagyon valószínűtlen, vagy akármi. Úgyhogy én tényleg annyira nem mondanám jónak, mint a zátony, mert például a zátonyban a Blake Lively azért egy, egy Szinte fejebb volt azért itt a színészi. Mondjuk itt ő látszott is, mert ugye itt a színésznőket takarja végig a buváruha. Igen. Tehát könnyebb dolga volt. Igen, meg, meg nem tudom, ott, ott azért szerintem sokkal feszültebb volt, feszültebb az át, volt igen, igen meg, meg könnyebben átlátható, ez mondjuk igen. igaz. De hát ez, ez most ilyen alapszituáció, tehát ott nem várhatjuk el, hogy maszk nélkül kommunikáljanak egymással. Igen. Márpedig De... én elvártam volna. <gül> Igen. Nekem tetszett, nem tudom, hogy... nektek hogy tetszett ez a film? Szort nekem is tetszett, én, nekem azt tetszett benne nagyon, hogy ö, egyszer sem és hát nem az, hogy egyszer sem éreztem ezt a film végén, nem éreztem azt, hogy... Ö, Megint egy kicsit tompa vagy, bocsit. Most jobb? Igen. Mm. Majd lehet, hogy erre mindjárt találok valamit. Na szóval, ö, nekem azt tetszett nagyon ebbe a filmbe, hogy ö, nem éreztem azt, ahogy vége lett, hogy ö, én még mennyi mindent megpróbáltam volna ebbe a helyzetbe, tehát Aha. végig az volt az érzésem, hogy amilyen lehetősége volt ennek a két bajba jutott nőnek, azokkal úgy éltek, és azokkal úgy próbálkoztak. Ez szerintem tök jó volt, én sose szeretem egy horrorba azt, hogyha ha láthatóan idiótán viselkedik egy főhős, vagy hogyha valami tök egyértelmű dologgal nem próbálkozik meg, de itt ez abszolút nem volt. A feszültséget is elállag jól tudta hozni. Hát, amivel nekem problémáim voltak, az az, hogy a, a legvégén volt egy ilyen fordulatnak szánt valami, nem akarom leszpoilerezni, de azt szerintem nagyon előre látható volt. Igen. A, azt én, tehát nem tudom, hogy volt-e néző, aki azon meglepődött. Az volt, nem az volt a kérdés, hogy lesz -e, hanem hogy mikor lesz. Igen, igen, igen tehát nagyon igen. egyértelmű volt szerintem már. Nagyon a, szá a néző szájába rágták, igen, hogy igen, itt igen. erre figyelni kell. Én, én én is éreztem, hogy ezt el fogják sütni, max azt nem, hogy, hogy ennyire hosszan. Hát nagyon sokáig volt húzva, igen. Hát igen, de. és nekem itt ez volt az egyetlen igazán komoly problémám ezzel a filmel egyébként én is élveztem. Nem volt egy hüv-okos film, de nagyon szórakoztató volt, és nagyon izgalmas, főleg ott az utolsó fél óra azért az úgy nagyon tömény. Hát ott én ott én irigyellek, hogy meg tudtad nézni moziban, nekem végig azon járt, a, a fejem, hogy, vagy azon járt az eszem, hogy ez moziban mennyire hatásos lehet, mert így ott van azért nem az igazi. Uh -huh. de, de azért nem, tehát egyrészt persze meglepő az a fordulat a végén, de hát azért meglepő, mert ekkora hülyeség kinek pattanak ki a, a fejébe. Tehát egyszerűen túltolták. Jajon. Szóval már annyira túltolták, hogy már nem jutott eszedbe, hogy... Hogy ez még lehet az? Igen, hiszem, ez már irreális. Igen, és tehát, igen. hogy Végül. most ennyi erővel bármi lehetett volna. Tehát ez, ez annyira igen. könnyű egy ilyet igen. bedobni, hogy akkor, akkor ez, most, ez most az, és akkor innentől fogva az, de akkor bármi lehetett volna. Ez most, aki nem látta a filmet, annak nem ennyire egyértelmű, de tényleg nem akarom ezt spoilerezni. De ez aki azért nem látta volt a filmet, meglepő. Most azt gondolhatja, hogy páradással visszament, és megint az azról beszélünk. Érdekes, hogy ezt mondtam. Ez, ez azért volt meglepő, mert mondjuk ki a seggükből húzták ezt ti. Hát egyszer utaltak de, erre. egy de... Hát jó, utaltak rá persze, csak, csak, csak ez így baromi könnyű. És de egyébként volt, szerintem... nagyon feszült. Igen. Tehát egyébként Magyar? nagyon feszült a film, szóval engem így lekötött találotta, a... Tehát így az első... Jó, az első 20-25 perc volt a, a bemelegítés, ami szerintem moskosó hosszú volt, meg ott, amikor lekerültek, ott egy kicsit nekem nehezen akart elkapni így a, az egésznek így a sodrása. Sodrása, figyeljétel. <gül> nagyon deep, Ugye? Díp. És most uh, olyan meták vagyunk, hogy ez hihetetlen. Meta, érti, Ja, az nem. <gül> és... Uh, aztán, aztán tényleg ugye, a, a film második felére úgy nekem beindult, és elkezdett működni, és az, az már tényleg nagyon jó volt. Csak így a végső fordulathoz még egy gondolat, engem ez azért is bosszantott egyrészt, amit elmondtunk, másrészt, hogy oké, okay, több feszült volt a film utolsó 20 perce, csak amikor ez így megtörténik, mármint a legvégén ez a csattanó, akkor rájössz, hogy igazából nem is volt feszült. Ha mélyen gondoltok, az tulajdonképpen nem is az volt. Ja. Tehát az ott, az ott tét nélkül ment. Értek, hát, hogy mire akarok. Miért tulajdonképpen az igen. olyan dolgok miatt izgultál, ami. Te a szerintem, szerintem, most, bár... szerintem most itt hagyjuk abba. Én is így nagyon próbálom úgy körülírni, hogy esetleg ne úgy értem valami... Szerintem érti mindenki, de... aki. aki látta. Igen, tehát hogy nyilvánvalóan hogy ez az élvezetből nem volna, mert miközben nézed a közbeni jól szórakozol, csak ez itt utána ugrik be az ember fejébe, legalábbis nekem. De, de igazából az... nem, annyira nem tudtam érte haragódni, mert, mert miért ne? Tehát Itt ez nem olyan beszer, nem amúgy... iszonyat gázhúzás nem, szerintem, nem, nem, amit nem, nem, tönkre nem, de... vágná. Csak... Hát nem olyan, mint a ha Nixonnal harcoltak volna. Ja. <laughs> ja. Ami nekem nagyon tetszett ebben a filmben, mielőtt a, a Gergőnek átengedjük a szót, hogy porigalázza, hogy nem a cápákra volt teljesen kihegyezve, és nem is használták agyon őket. Tehát e, csomószor, hát nyilván ki kellett szállniuk a, a ketrecből párszor, ez e, érthető, de nem az volt, hogy amint kitette a lábát, egyből ott volt nyolc cápa, és így e, széjjel marcangolta, hanem hanem egyszerűen tényleg így, így jól adagolták őket. És az operatőri munka az viszont bámulatos volt. Uh -huh. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszett. Ez a kicsit már ilyen, mintha valami gravitáció lett volna, olyan sötétben csak így lebeg a, a, a búvár. És gyönyörűen volt. Igen, szóval és a fényeket a... is nagyon-nagyon jól használták. Azt a Igen. terés fényt, ami volt, ugye azt nagyon jól tudták érzékeltetni, amikor ott a távolban látható volt a igen. kedvesznek a lámpája például, az nagyon jól nézett ki, igen. Igen, ezt írtam is Twitterre egyszer, hogy, hogy tényleg, ha, ha most körül kéne írnom ezt a filmet, akkor a zátony meg az élve eltemetvének a, uh -huh. a keveréke lenne. Hát és azt hiszem, a... soha rosszabb ajánló levelet. Hát igen, egy nyilván egyiknek a szintjét sem éri el szerintem, viszont igen. ezzel együtt is egy jó film volt. Teljesen, teljesen Nem jó volt persze minden ponton jól átgondolva, meg nem volt mindig a leglogikusabb, azt viszont nem lehet elvittetni, hogy izgalmas volt, sokszor félelmetes volt. Én Jaj. is együtt egy helyemben résztem jamszker. végig. Igen. Voltak Mond... benne jó jamskerek, szerintem a színészi játék se volt vészes. Úgyhogy igazából jó film, igen. Hát ami gáz volt, az az elején a, a bevezető. Tehát ott nem volt túlságosan szóval szim, szimpatikus ez a két csaj. Tehát Há. nehéz volt elhinnem ezekről, hogy ezek testvérek. Tehát amilyen párbeszédek voltak ott. H nem tudom, gondolk itt, hogy a segged meg ilyenek. Tehát nem tudom, Black Sheep te szoktad-e mondani Sorternek? Annyira, re annyira reméltem, hogy ezt a hasonlatot, most nem dobott be, de... de bizony. Nem, én, én nem, nem vagyok ilyen őszinte. Nem, nem. Meg, hát tényleg így a, a fejemet fogtam, és így fel is rövögött a mozi, hogy az egyik, hát az ilyen szuper mély történet száll, hogy az egyiket ott hagyta a barátja, és azért, mert olyan uncsi, tehát oké. Okay, ja, és utána ezzel ö, akarta visszahódítani, hogy bevegy egy cápa ketrecbe. És így mondom, hogy ez most komoly, tehát, hogy... Lányák igen, igen, Igen. Tehát ez, ez, ez valami annyira szörnyen kínos volt, és, és annyira fárasztó, ilyen, meg, meg ilyen, ilyen erőltetett belemagyarázás, hogy ezzel vegye rá a másik, hogy szálljon be a ketrecbe, hogy Hát, hát a Stuart biztos örülne neki, ha látná milyen örült vagy, meg... Úristen, szállj már a ketrecben, mit kell ez a hülyekörítés? Vagy a cápának a gyomrába. Ja, nem tudom, ez, ez, ez szörnyen kínos volt. Tehát a zátonyban ez is jobban megletoldva, ezzel a anyukás háttérrel annak idején. Meg sőt, még a az zátonyból azt is lenyúlta, hogy az SMS így be van játszva, nem tudom, arra emlékeztek igen. ebben a De igen, igen a Zátonynak az, elején, az Igen, ezt. tehát nem, nem lehet nem a zátonyra gondolni sokszor a film alatt, de ennek elnére én tényleg ajánlom mindenkinek ezt a filmet, de Gergő akkor meséli, hogy mi nem működött nálad ennél a filmnél. Nem. <gül> hát ez nem az a, a, a baj, hogy ez tehát ti azt mondjátok, hogy ez egy rossz film, ami szórakoztató. Szerintem ez egy rossz film, ami csak simára rossz, tehát hogy de nagyon tud semmit se felmutatni a világon. Tehát az a baj az hogy 90 perc a film, de így is elbusít benne 20 percet, és így se tudták kihúzni a játékidőt, nem tudták feltölteni még ezt a rövid játékidőt se. Ez a film szerintem akár egy 20 percben működött volna, és akkor fasa. Egy ilyen antológia, epizód sorozatban valahogy bele lehetett volna tenni, és akkor talán... <coughs> Akkor talán nem szenvedtünk volna ilyen sokáig. Szóval, a film borzasztóan unalmas volt, semmi feszültség nem volt benne, mert mi van? Mert te ott, ott voltak lehet, és akkor most ugye retrosok maratont tartottál, és akkor a folyamatosan így lesz, váltam, hogy ott a szörny, és nem volt ott a szörny. És tehát így, És ez baj? Jö, hát azért, mert hogy akkor még mi mások kellett volna izgulni. Az volt a baj, hogy. Az, hogy bármikor ott lehet. De, de bakker ezek a karakterek annyira lehetetlenül rosszak voltak. Hát ott volt hogy az a... igen. A, igen, csak hogy engem nem érdekeltek ezek a figurák. Tehát az egy Aha. dolog, hogy rosszak voltak a színészek. Én meg se tudtam őket különböztetni. Tehát amíg beszélgetek hogy amikor ugye az egyik így, így. így akadályoztatva lett, hogy úgy mondjam, hogy a film második felében. Én nem tudtam, hogy melyik az, hogy most itt az a, e, a szeszzi, vagy a nem szöszi, mert ugye folyamatosan el volt akarva az arcuk, a hangjuk tök ugyanolyan volt, és igazából, tehát így a párbeszélőből, én egy óra után jöttem rá, hogy ezek testvérek. Tehát, hogy, hogy addig én vagy nem figyeltem, vagy nem mondták ki, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan alapvető dolgokat nem tudtak a történetből érzékeltetni, hogy hihetetlen. Az operatőri munka tényleg nem volt rossz, de nekem nagyon látványosan világos volt ebben az izé. Egy medeljébe vették fel egy hey, Jó, de muszáj ilyen, volt, ez nem lehet hát, hát jó bakér, de hogy ez így, ez így, ez így számomra nem túl hihető, vagy nem, tud, nem tudtam ezáltal annyira izgulni még inkább a helyzetért. Meg ez, hogy, hogy nem vannak negyed méteren, hát hogy nem tehát az órája bepattant a csajnak a számlapja, de a dobhártyájuknak semmi bajja nem lett. Tehát, hogy nem kaptak semmilyen izét. Tehát, nem tudom, én már három méteren rosszul vagyok, hogyha lemerülök, nem, hogy nem, egy 47 méteren, de mindegy, ez is, ez is maximum akkor lehetne számon kérni, hogy egy gravitiről lenne szó, de igazából nem arról van szó. A vágás az borzasztó a filmben, tehát amikor szápatámadások vannak, az az irőhely szerintem. Semmit nem lehet abból látni, ami történik a Vászton. Meg... Ezért nem mondanám. Tehát én sze szerintem egy vicc az egész, és uh, te tényleg ott van mellé még a másik, hogy amúgy a filmnek tetszett a zenéje. Tehát, hogy kifejezetten, vagy nem, nem az szokásos cápa motivumokat vették át, amit az ilyen cápás filmeknél általában szokták. Szoktak, nem John Williams kopintanak, meg izé, nagyzenekar, meg minden, az tetszett éppenséggel a filmben. De én folyamatosan azt éreztem, hogy ez mintha hogy egy ilyen nagyon felkapott asylum film lenne. Ez nem, volt. nem nézel egész... sok Asylum filmet, én. Hát, <gül> igen, a Bad Bull Vision keresztül ismerem kár a Asylum filmeket. Mert azért de azok a... ennél egy kicsit ergyábbak. Egy picit, Jó, pár most remeres, több pénz, pénz van rájuk most, Istenem, de hogy azon kívül... Az... Meg az aztán áldozós az az vége... filmek, azok egy pár méterrel mélyebben vannak. Hát, ja, azok 51 méter vannak. Igen. E, és, és az meg, hát a, a vicca, tehát már mint a vége, hát ott pedig elkezdtem röhögni. Tehát, hogy, hogy Jó, tényleg. gondoltam, Igen. hogy na, tökösek lesznek, és elvágják a filmet másfél perccel hamarabb, vagy két percen hamarabb, mondjuk. Amikor ugye leleplezik, hogy miről van szó, és ott elvágják a filmet. És akkor oké. Okay. Akkor azt mondom, hogy oké, okay, faszák voltatok, meg tökösek voltatok, ezt így megcsináltátok. Ezt nem akkor, akkor viszont pár ember meg azon panaszkodna, hogy nem értik a végét. Hát, meg kell mindegy. És teg az volt a másik, meg, hogy amit elmondtak a fejemben, mindent jó, alaposan belerágtak a kicsi szádba, és akkor ja, várja, ez még fel fog bukkanni később. És mind, annyira patika mérlegen volt kimérve, annyira, mintha idomították volna a nézőt arra, hogy na, most majd érteni fogod. Ezt jó, ez figyember. igaz, mondjuk itt a felmerüléssel kapcsolatban kicsit köszön hát mondták. Hányszor ezt kesz... elmondták én ja, ja. Igen, tehát ez a Kesson betegség amúgy tényleg egy több durva dolog, Igen. de hogy nem... Mondjuk, Jó mondjuk el... érthető, hogy el kell mondani Igen, 25 Igen, ezt akartam épp mondani, hogy abban a szituációban Igen. lehet, hogy muszáj elmondani, mert különben Igen. egyszer csak el, túl megy rajtuk a pánik, és akkor elkezdenek Igen, annak Igen, ellenére Igen. fölmenni, hogy, hogy elvileg tudniuk kéne. Hát meg ez, ez is milyen paros szituáció, ha belegondoltok, hogy tudnál fölfelé úszni, de nem szabad, mert hogyha följebb búszol, akkor belehalsz, és akkor nem tudom én, öt percig, ami igazából egyébként több, mert utána olvastam, hogy ott, ott kell egy helyben lenned, úgyhogy bármikor, bármilyen irányból jöhet egy szápa, és Tehát azért ez, ez a fejben azért egy iszonyat para szituáció. És éppen ezért én, én abszolút nem értem, hogy Gergó, hogy mondhatod, hogy, hogy nem volt benne feszültség, mert szerintem nagyon volt. Mert nem akkor át tudtam élni, hogy érezni ezt a, ezt a rettenetes szituációt, amiben voltak. Hát meg ez volt a kedvesen, hogy bujócskázott a cápával. Hallod, el sem bújt, hanem egyszerűen csak bevet egy külmögé, de a cápa az nem úgy tájékozódik. be kellett volna ennie. Meg ez, hogy a, a, a, a cápának hallod... Tehát normál keretek között ezeknek nagyon hamar meg kellett volna halniuk ezeknek a lányoknak. Ráadásul hát, itt milyen bivajc mi szápák voltak, tehát ezek a fej, fémet ö, elgörbítették, sziklákat törtek össze, tehát hogy gyerekek, ez bőröljű cápák voltak. És de tényleg de ezek mindent szétszúztak, és, és. Ja, tehát hogy nem tudom, hogy miért nem próbálkoztak egy picit jobban, és 30 perces lett volna az egész film. Úgyhogy, tehát, én, én nem tudom, tehát ez, ez magasztán egy olyan film, amit így leülsz a haverokkal, és akkor sok-sok sör -sok mellett így elröhögtök rajta. De így, tehát én, én rá, és minden tudtam volna csinálni ebben a 89 percben. És amúgy csináltam is, tehát én közben teregettem, meg mostam, meg mindent, tehát így elvégeztem a házi munkát, már amennyire kapacitásom volt. De amikor a múltkor a Black Dynamite-ról beszédtük, ezt mondtad, akkor ja. is teregettél, meg mosogatnál. Hát, Igen. Az a filmnézés titka, hogy ne tereges közben. Igen. Hát, hát, hogyha jó a film, akkor eszembe se jut egy És akkor panaszkodik, Tehát, hogy nem, nem vette észre, hogy ezek testvérek. Nem bírta követni a forralat. Ezt <laughs> hát, hát, hát azért próbáltam figyelgetni, de hogy, hogy hát, szerint ez egy borzasztóan igerszegény, és borzasztóan ostoba film. Tehát egy ennyire primitív pontagyú filmet, nagyon-nagyon keresni kéne, hogy találjak Wow. Hmm. Ez képest az öt pontod még nem is olyan rossz. Gál, ja, gondolkodtam, hogy leviszem négyre, <gül> mert igazából ed eddig csak azon a négy. Hogy, hogy untam a filmet, de most már így rájöttem, hogy igazából így, így, így. Abszolút. Akkor Szer Gergő. Ja. Ezt néznéd előbb? <gül> <Plastik>. <gül> ezt néznéd előbb, vagy a Black Dynamite-ot? Hát szerintem ezt. Ho -ho, na. Egyébként én azokra kérünk szem el... Ó, Milyen már érdekes nem, hogy bár nem tudom, hogy ezzel egyet fogtok-e érteni, de én legalábbis így látom, hogy ugye fölmerült itt két másik film, az Élve eltemetve és az Átony. És hát nekem az Élve eltemetve fináléja sem igazán tetszett, most a legvégére gondolok. Aha. Az Átonynál is ez volt a problémám, és itt is ez a probléma. Milyen furcsa, nem? Én nem tudják, valahogy, hogy ezeket a túlélés sztorikat hogy valahogy, valahogy jól A filmnél a fináléra én legalábbis azt mondom, hogy nem volt annyira erős. A azért a zátonynál az, is, az legalább meglepő volt. Hát a zátony befejezése amúgy szerintem messze nem volt annyira rossz, mint amennyire ott sokan lefestették, sokan azt mondták, hogy ez egy tök jó film lenne, de a befejezése miatt szart nem ér, hát azért én ezt nem mondanám. Nem hmm. volt rossz, csak szerintem nem igazán illett a filmhez, és ugyanezt éreztem itt is, meg Andor az élve eltemet fénél is, úgyhogy ez lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen veleszületett probléma ezeknél a filmeknél. Uh -huh. Csak ilyen kis hát, érdekesség. Ja, van, van, egy, van egy alapötlet, és nem tudják, hogy hogy fejezzék be pontosan. És de... mindenképpen megdöbbentően ja. akarják. Igen. igen. Igen, lehet, hogy ez ilyen emiatt. Lehet, hogy néha egy, egy kevesebb az, az jobb lenne. Na, majd lesz ellenpélda is, nem sokára. Jó. amit csak Gergő tudja, hogy melyikről beszélek. Igen. Hát én igen. is sejtem, hogy nem a Terminátor kettőre <gül> gondoltam. Spoiler! <Ezt> <gül> ja. Nem, nem Jó. arra gondoltam. Hát akkor ennek elnére 3.1-ben ajánljuk ezt a filmet. Ö, én nem teljesen értem a Gergő <gül> problémáját. De... Én azt mondom, hogy de... érdemesebb Moziba megnézni, akkor ezek szerint nincs már rá nagy szans. Hát kevés mozi adja, és egyébként szinkronnal néztem elején nagyon megijedtem. Tehát amikor nem víz alatt vannak, ott azért nagyon furcsa volt a szinkron, de utána nem. Tehát ott már nem olyan fontos, hogy víz alatt hogy vaj veszékelnek, azon már nem rontkülönösebben a szinkron. De ha de... már... én ja, nem fejezve nyugodtan, bocsi. Nem, csak ennyi, hogy, hogy ha tudjátok akkor nézzétek feliratta, de szinkronnal is, ahogy látjátok, nekem így is tetszett, úgyhogy én ajánlom megnézésre. De ha már fölemlegetted a szar szinkront most, akkor én azonnal belecsapnék a lecsóba, hogy törjük meg kicsit a szokásos, elmondjuk a storyt, elmondjuk, hogy tetszett. D -d -d -d -d -d. A Terminátor 2-3 uh -huh. évet is mozival láttátok. Igen. Nálatok is elszaródott a szinkron az egyik jelenetnél? Három, fegyveri... három jelenet. Háromnál? Nekem egy Aha. tűnt föl, amikor a fegyvereket buzerálja ott a svárci, vagy, vagy, vagy nem, nem, amikor szedik ki a töltényeket belőle. Az az a egyik, csaj. meg utána, amikor lemennek ugye az alagsorba a fegyverekért a sparcival, az a második, és volt még egy harmadik, igen. amikor a a, f, f, f, a a a Skynet alkotójával beszélgetnek. Hogy hívták a fazont? A családabát? A színes bőrűt? Igen, igen. Hú, nem tudom, azt már. Nem mindegy, mondom. Mondom. Mindegy, lényegtel, mindegy lényegtel. Tehát ott is, amikor ott mesélték a Stolit, akkor ott is így egy ilyen dobos szinkronra váltott. Hát, ugyanez volt ugye az X-Mennél is, a Digital Future pass is. És nem javították idővel, mert hogy a Freddy az három hete látta talán. Én, én, én a premier előtt de? láttam, a Csúnápos uh, András volt olyan kedves, hogy meghívotta uh -huh. egy ilyen. Uh, hát prem, ilyen, nem, nem is, hát sajta igen, vetítés, igen premier előtte nem egy... vetítés, nem is tudom, hogy vetítés volt-e, de, de lehet, hogy az volt. De a Corwin mozi, ugyebár jó két hétig exkluzívan csak náluk lehetett nézni a Terminátor 2-3D-t, ami szerintem elég meglepő, tehát így egy, ilyen hosszú távon, csak egy helyen, ez, ez ilyet gyakran nem láttam, de a hivatalos premier előtti nap volt egy vetítés, ami abból is különleges volt, hogy volt nekünk, nem tudom, náratok Gergő is volt-e ilyen, hogy a James Cameron-nal volt egy olyan 20-25 perces ilyen interjú. Nem, nem volt. Akkor ez lehet, csak nekünk volt, mert a Cannes Film Festivalon volt ennek a Terminátor 2 3D-nek egy ilyen ö, hát világpremierje, és ott élőben kapcsolták a James Cameron-t, és, és azt tették fel. Azt felvették, igen, és kérdezgették mindenféle dologgal kapcsolatban. Üm, és egyébként elején itt egy kicsit sóhajtoztam, hogy ah, inkább nézném a filmet, de végső soron azt kell mondjam, hogy, hogy tök érdekes volt, meg, meg jó fej volt a James Cameron. Meg elárult pár dolgot, tehát például kérdezték, hogy ilyen George Lucas szinten hogy belenyúlt -e utólag a filmbe, hogy kiavított esetleg dolgokat, és mondta, hogy, hogy nem nagyon, tehát nem, nem híve ennek, de két dolog nagyon zavarta őt mindig is a filmek kapcsolatban, és ott belenyúlt az egyik, hogy a kamion, a, a, a, hát mindenki tudja azt a zseniális részt, amikor a kamionnal lehajt abba uh -huh. a csatornába, és ott amint földet ér a kamion, ott kirepül a szélvédője. És később is nit be, meg megint ott van a szélvédő. És ezt digitálisan kiavitották, hogy nem esik ki a szélvédője. Tudjátok, később a, a t es üti ki a, a szélvédőt a kezével. Nos, ezt korrigálták. Tehát az egész mozi azt a Abban a játban a szélvédőt nézte egyébként, <gül> amikor ezt így előre felvezette. Meg azt hiszem, mint azt mondta volna még, hogy a Koszkadőröknél nagyon látszott, főleg most, hogy ilyen piszok éles volt a kép, hogy ott hát az Edward Furlong, ez nem mindig egy, egy gyerek volt, meg ilyen. Hát meg, amikor nem. ugye a Schwarzeneggerrel hajtották a filmet. és nagy nagyon az az benne volt. Igen, Igen. hogy ott, ott kicsit korrigáltak talán, de, nem uh, de így, így is lehetett látni a filmet. Tehát nem akarták nagyon durván megváltoztatni az egészet, de a szélvédő volt talán a leglátványosabb. Úgyhogy tényleg egy, egy, egy <gül> érdekes. Lehet, hogy fel van Youtube-ban is. Nem az, az van, hogy most elég. akkor a T-ezres lőtte először? <gül> nem, hála égnek nem. De tényleg érdekes volt. És akkor a Korvinnak a Korda termébe volt az egész, és az volt a legelső alkalom, hogy 3D-s vetítés volt abban a termében. aztán talán az ország legnagyobb moziterme és csak erre a terminátorra építettek be egy ilyen 3D-s technológiát, ami nem az a 3D-s technika, amit egyébként a kormi mozi alkalmaz, aminek köszönhetően sokkal jobb is volt a 3D, mert tudját, tudhatjátok, hogy én, én rohadtul nem vagyok a hívennek, tehát két, két filmet láttam 3D-ben, ami azt mondom, hogy, hogy nem volt irritáló, a Jackass 3D, meg a Gravitáció, és azt kell mondjam, hogy most már a 2-3D is be, ö, bement ebbe a, a sorba, mert ö, nem azt mondom, hogy, hogy hogy mondjam, ha válaszottam volna, hogy 2D-be látom, vagy 3D-ben, akkor most sem a 2D-t preferálnám, de nem volt zavaró a 3D, tehát oké, okay, hogy az annyiban zavaró volt, hogy két szemüveg volt rajta, hogy meg talán a szemüveg is kicsit nehezebb volt a kelleténél, de mint film, nem zavart úgy, tehát nem, nem volt sötétítve különösebben a lencse, ami, ami egy óriási pozitívum. Meg pár jelnedben még azt is megkockáztatnám, hogy jól állt a 3D, tehát ott a swarcia sörétes puskával az, az nagyon epik volt, meg meg nem, de egyszerűen el tudtam egy idő után vonatkoztatni tőle, és egész egyszerűen csak élvezni tudtam ezt az elképesztő mesterművet. A doboz hang egyébként nálam is volt. Uh -huh. Tehát ott az, az mindenki ott nézett, hogy, hogy, hogy, hogy, mit, hogy. Igen, nálam is voltak lepődések. És, és furcsa, hogy, hogy nem, nem javították ki, mert azt mondanám, hogy a, a szinkronnal szaródott el valami az eredetiből, akkor david DVD-n is így kérek, így kellett volna, hogy legyen. Tehát ott valami, valami technikai gebasz lehetett. De kicsit sziki, hogy így moziba küldenek valamit, de szerencsére nem voltak ezek túl hosszú jelenetek, csak tényleg hát háromszor előfordult. Ami... Hát egy másfél perc, vagy két perc kb. A filmből így igen. Ami, ami hát nem túl elegáns, azért tegyük hozzá de hát a film az maximálisan kárpótolt. Hát tehát... Még mindig, mindig uh, kurva jó ez a film. Tehát egy olyan szintű élmény volt ezt, ezt ilyen jó képminőségben látni, és nem tudom, nálatok is így volt-e, de olyan hangos volt az egész. A hangzás az. de, de jól lát neki. Nagyon. Tehát egy, egy, egy olyan szintű plusz epicséget hozzáadott az egészhez hogy ö, egyszerűen egy fantasztikus filmélmény volt egy ilyen zseniális ö, hát talán minden idők legjobb akciófilméhez. Hát azért igen, általában ebben szerintem elég komoly konszenzus van, hogyha meg kéne nevezni mindegyők legjobb akciófilmét vagy skifi akcióját, akkor valószínűleg mindenki a terminátor 2-t fogja mondani, és ilyen. nagyon nem véletlen. Tehát az, ahogy a film fel van építve, az első 20 perc az egyszerűen páratlan. Ilyen. Tehát, hogy ilyen szinten felvezetni egy történetet, hogy te visszajön a két gép, és tényleg, hogyha nincsen elő tudásod, és tényleg csak az első részt láttad, és ott vagy, 1991-ben, és, és tényleg semmit nem tudsz a filmről, akkor azt hiheted, hogy megint az volt, igen, visszaküldték a sparcit, hogy megint tölje meg a John Connort. Igen. És az egész film így van felépítve, és ráadásul ugye a, a t es az meg ugye, az, az egy rendőr képét veszi fel, tehát hogy a rendőről meg mit gondolunk, hogy egy megbízható, védelmező figura. Igen. És ugye őt is most ezért küldték vissza, és amikor elindul egymás felé a kettő terminátor ott van közöttük John Connort, és mind a kettő előveszi a fegyvert, és amikor megszólal a Svarceneggel, hogy feküdj, ott yeah. minden borul. Tehát az a teljes koncepció, ami a fejedben kialakult a filmek kapcsolatban, hogyha, hogyha tényleg erre odafigyelsz, és egyszerűen bámulatos, és utána is, ahogy viszik, és tényleg folytatják az az elvetemült kamionos jelenettel, ami. ami ez, ez csúcs. Igen, és ahhoz ugye manapság sokkal vadabb és idétlenebb dolgokat megcsinálnak egy címszóval, és nem baj, de ez viszont, hogy ahhoz képest mennyire kistírű, vagy kicsi hangvételű, és mégis mennyire fontosnak érzed, és mennyire érzed az egésznek a súlyát. És ez bámulatosan van összerakva, és jó a koreográfia, jól van felvéve a fiam, tényleg minden ott van, és mindent át lehet élni. És, <kül> és az, az effektek, Igen. tehát egyetlen effekt van szerintem, ami, ami mai szemmel kicsit bénának tűnik, a legelején, a, az időutazásnál, amikor ott van az a kapszula, vagy mi a fele. Ott, ott volt az egyetlen, ahol azt mondom, hogy mm, ez, ez kicsit bántja a szememet, de azután is, tehát a folyékony fém, meg ilyenek, teljesen jó. Tehát egy pillanatra nem éreztem, hogy, hogy ú, ez, ez, ez már nem állja meg így a helyét, ez egy kicsit kizökkent, rohadtul nem. Tehát olyan látványos az egész, hogy beszalás. És főleg az, hogy ugyanazt csinálták, mint a Jurassic Parknál, hogy csak akkor használtak effekteket, amikor tényleg szükséges. Ma soha senkinek nem jutna már eszébe, Max a, a Millernek, a Mad Max után, hogy egy, egy kicseszett kamionnal lemenjen egy ilyen csatornába, és leugrasson a hídról és James Cameron, csináljuk meg. Ennél jobban úgy sem nézhet ki, csináljuk meg. És ettől működik az egész. Ha az mind CGI lenne, egy mai filmben, ma látnánk ezt így először, nem működne így. Igen, tehát ez számít, hogy <gül> Lehet az bármilyen jó a CGI-ja megcsinálni, azt érzed, hogyha valami ott van. Tehát valamit ezért volt nagyon jó a sötét lovag is például. Hogy ott is ugye minimális volt a CGI. Tehát amikor ott a, a kórház fölrobbant, akkor ott tényleg fölrobbant egy épület. Vagy amikor a kamion a süldözés volt, ott tényleg leborultak azok a kocsik a hídról szóval. De ez sokat számít. Én egyébként én tovább mennék, szerintem nem az első 20 perc zseniális, hanem az első egy óra. Tehát én a kórházas szökésig én levegőt nem mertem venni. De, vagy Akkor én nem, fokoznám, szerintem az első két és negyed óra. É, nem, én, én nekem ez, mindig is ez volt a problémám ezzel a filmmel, hogy ez egy zseniális film, tényleg mesteri, az a, a, tényleg a legjobb sci-fi ever, talán az Aliens az, ami nekem még jobban tetszik, szintén Cameron, ugye, és ö, ö, nekem egyetlen problémám volt mindig is ezzel a filmmel, és most is egyébként pedig reménykedtem benne, hogy én már nagyon régen láttam, és ez most ez a 3 d tökéletes Alibi volt, vagy hát Alibi, hát egy tökéletes alkalom Alkolom. arra, hogy igen, hogy újra nézzem, úgyhogy nagyon-nagyon vártam, hogy hát ha most nem így lesz, hogy hát ha most, most túl tudok ezzel lendülni, és, és végig érezni fogom ezt a genialitást a kórházból való szökés után, és a Skynethez való megérkezés között van két jelenet, ami szerintem csak simán jó. Tehát De amikor A sivatagos, odaér, a sivatagos a... meg amikor elér, elérnek a Skynetes es csávóhoz, a házába azok a jelenetek szerintem simán csak jók, és nem olyan zseniálisak, mint az első egy óra, vagy az utolsó fél óra, ami szintén, tehát az ilyen lélegzetet nem tudsz venni. Tehát így most te arra gondolsz, a behug... amikor elmennek a fegyverekért? Amikor elmennek a fegyverekért ott a sivatagba, meg amikor utána elmennek a néger csávóhoz a házába, és ott megtámadja a, az anyja. Tehát hát de, azok... ott van, de ott van a, a, a filmnek talán a legporábbi jelenete, ami így nagyvásznon, hát azt kell mondjam, hogy, hogy amikor startinek mosoly. Hámozik? Vagy melyik <gül> nem gondolsz? Nem, az a, a vízió. Amit elvégzett ja, az vízió. Hát az az nagyon, az nagyon durva az igazad azad van. Atyám, az ott lennek a fejem. Igen, akkor az... én, én emlékszem, hogy... amikor legelőször láttam, Azt ezt a rá, Véztem, hogy mi a az picsa. nagyon kegyetlen, én nem az a vízióra gondoltam, hanem ami nem a vízió. Tehát abban a fél órában, ami nem a vízió. Hát az brutális, tehát az még most is annyira sokkoló volt. Ez ilyen szörnyű. Fú, nagyon rossz. De a. nem, tehát. És az a vicc, hogy a. A sivatagos jelenet az, az kicsit ilyen karakterményítő, ott beszélgetnek, de mondom, ezek jó jelenetek, szóval nem, nem bántani akarom őket, ezeket tök jók, csak, csak nem olyan zseniálisak, mint a maradék. Ráadásul úgy, hogy amikor a négernek a, a házát betámadják, az egy, ott azért elég fontos dolgok történnek. Tehát, hogy ott a, a karakter, ugye a, a Linda Hamilton, milyen, hogy hívják? Terra Na, bocsánat, igen, elfelejtettem a Szarakonort, de mindegy. látszik a fáradt vagyok. Szóval a Szarakonort karakterében is ott, ott nagyon erős változások vannak, és a sztoriba is. Tehát mind az időutazós dolgokat kicsit mélyítik, érdekesebbé teszik. De mégis, én, én ott, ott mindig azt érzem, akárhányszor nézem ezt a filmet, hogy abban a fél órában egy picit leül, és utána ugyanúgy megy tovább, tehát az, az utolsó fél óra a Skynet-ben, meg utána az a, az a helikopteres üldözés, tehát az észre a, a, végén az művel, a az lezárás is, fantasztikus. is tehát, fantasztikus, tehát nekem az az egy problémám volt vele, de egyébként tehát elképesztően jó. lesz szóval ezt leszámítva, ez tényleg, tehát ami előtte és utána történik, az a, az a film rendezésnek a magas iskolája. És amúgy, tehát itt, és itt tényleg nem csak arról beszélünk, hogy itt jó az akció, meg a science fiction része tök érdekes, meg az időutazás, meg, meg whatever, hanem hogy, hogy érzelmileg is úgy működik a film. Abszolút. A tehát, a hogy a, a végén én nem tudom már hányszor láttam, de az amikor, a, a, amikor megy a támzáp up ugye a végén, uh -huh. tehát én azt még mindig nem bírom kiszáraz tekintettel, mert, mert nagyon jól végigviszik a filmen ezt az egész tanulságot, meg ugye a Szárának nagyon jó az a kis monológia, amikor pont a sivatagos része, amikor ugye, hogy látta, <gül> hogy, hogy játszik a, a gyerek a géppel, és hogy ez, ez sose fog sose fog kiabálni vele, sosem fog hazudni neki, sosem prób, be, sosem veri meg, és nagyon-nagyon és jól végigvitték ezt az egészet szerintem a filmen, <gül> és, és tényleg ezt tanítani kell, tanulni kell belőle, és ezt a fajta filmkészítési attitűdöt meg kell tartani. És nagyon-nagyon remélem, hogy Cameron ezt a szintű szintlépést, amit tényleg a Terminator egy-kettő között, meg az Alien egy-kettő között véghez vitt, ezt az avatárban is észre fogjuk venni. Úgy nem? Legyen. Lehet, hogy nem lesz igazam, de hogyha igazam lesz, és tényleg megint bebizonyítja James Cameron, hogy nála senki nem csinál jobb folytatásokat, akkor világ legboldogabb emberére lehetünk mindannyian szerintem. Egyébként milyen hmm. érdekes, hogy szegény Edward Furlong hovasújját. Ezután még ugye volt neki az amerikai Historia X. Igen, és annyi. Ez, ez, de a Rollo 4. Így, de, de Me, ezt, meg a rendezte a halában. Pont ez ezt, ezt akartam mondani. De egyébként ö, tényleg az a hihetetlen, hogy azért ebben a két filmben már mind nem a Rendezte a halálban, és a Holló 4-ben, hanem a Terminátor 2-ben és az amerikai Historia X-ben, az az Edward Furlong elég erős volt mind a kettőben egy elég erős színészi teljesítményt hozott. Igen. Nem tudom, hogy hol siklott félre ennyire ez a kis ráz, vagyis a drog. Ma, már, ma már felnőtt a... ember, igen, valószínűleg így volt. Egyébként látni is rajta, hogy teljesen szép van. A Uwe hát, Bollal de... hallgattam egy interjút, ahol, ahol mesélt az Edward Furlongról, hogy egyébként egy mai napig azt mondja, hogy, hogy egy óriási színész tehetség és tök jól ki is lehet vele jönni, csak annyira nem megbízható, tehát, hogy nagyon szétcsúszott meg ilyenek, úgyhogy nagyon sajnálta, hogy, hogy tehát így rászokott valamire, meg ilyesmi. Pedig amúgy abban lehet egyébként, hogy jó gondolja abból, mert, mert tényleg valamikor nagyon jó színész volt, bár igazából nem tudom, hogy két alakítás után ezt le lehet elúni, de, de tényleg volt benne tehetség, az biztos. Igen. Ha jól tudom, a Terminator 2 volt a legelső film szerepe, ha mindegy. az. Igen, igen. igen. ott mm. uh, ugye be is kísértek ugye az elején a stávistánál, hogy and introducing Edward folyamatos. ah, ah tehát, hogy abszolút hogy a bemutatkozó volt szerepe volt, yeah. igen, igen. Ö, egyébként a Terminator 2-t én sajnos most nem tudtam 3D-ben megnézni, de nem is a 3D miatt érdekelt volna, hanem azért, hogy megnézzem ugye Nagy Vászlon. Kifutottam az időből, nem nagyon játszották itt Kecskeméten hosszú ideig, azt hiszem egy hétig volt csak műsorom, és én valahogy úgy palkáltam, hogy legalább még egy hetet rátólnak, hát nem tették meg, kapják be. De így sajnos erről lecsúsztam, de azért az emlékeim azok eléggé élesek róla, nem olyan régen újra néztem, és én is csak azt tudom mondani, amit ti, hogy, hogy egy fantasztikus film, és szerintem nagyon-nagyon nehéz, szinte már lehetetlen konkrétan amellett érvelni, hogy a Terminátor 1 az még jobb, mint a Terminátor 2. Volt pár, ember, aki, volt pár ember, aki megpróbálta, és senkinek nem sikerült na, senkit na. sem meggyőzni. Jó film a Terminátor 1 is, de a Terminátor 1 legnagyobb érdeme az, hogy megszületett általa a Terminátor 2. Na ez uh -huh. így igaz. Nem öregedett az olyan jó sajnos. Se, de abban Például konkrétan a zene is szerintem kifejezetten uh, rossz hallgatni ma már. Meg így uh, viszont milyen zsírzenéje van nagyon a jó, egy nagyon jó. résznek. Meg hát a... amikor itt kijött a cím, akkor még mindig elkapottam. Basszus amikor, a... A, a, az elején, amikor betolta a, a nagy vászlon tűélesen azt a Terminátor koponyát, uh -huh. hát nem, nem, nem, nem tudom, emlékszel-e, de... én ott ott elolvattam, hogy te a... úristen. A, a ízét említett, közben el kellett szaladnom a az intró szekvenciát azzal a zenével, azt említettétek? Most. Amik, na, mondja, most most, most jó nem, mond, most nem mondja volt, mondja azért kérdezem, hogy az annyira epic volt, az és kegyetlen. megint a ízét kell mondanom a Nostalgia Kritiket, mondtátok, hogy nem nagyon nézitek, de ne, neki is volt egy ilyen videója nemrég, hogy, hogy miért nincsenek ma már ilyenek, hogy miért nincs egy, egy ilyen egy-másfél, max. két perces ilyen intro ö, jelenet sor, ami így felvezeti a filmet, és most, ahogy néztem ezt a Terminator 2-t, és ahogy így elkezdődött, és szólt az a zene, és jöttek a feliratok, annyira Éjjön. fantasztikus módszere ez annak, hogy ráhangoljon a filmre. Éjjön. Jó, persze egy sokat segített az, hogy tudtam, hogy milyen a film, de, de ez egy olyan filmnél is, amit amit, amit nem ismersz, ez, ez tökre működhet, hogy, hogy egyszerűen tényleg ráhangol, és ez olyan hangulatot ad már alapból, és, és tényleg nem értem, hogy miért hiányoznak ezek ma a filmekből, ez egy nagyon jó dolog. Én azt akartam még mondani az előzőhöz, elkezdtünk kicsit az első részről is beszélni, hogy az is ugyan egy jó film volt, de hát ugye nyilván a nyomába sem ér a folytatásnak. Én a legjobban azt szeretem egyébként a Terminátor 2 ben és mindig is ezt szerettem benne a legjobban, hogy ugye kiválóak a figurák, nagyon jó a történet, nagyon látványosak az akciók, de szerintem amivel tényleg fölteszi az pontot, az ez a nagyon-nagyon erős érzelmi töltet, ami ebbe a filmben van. Tehát én a végén, jó, nem szoktam elbőgni magam, de közel szoktam lenni hozzá. Mm, és azért, mm. amikor ezt így mondom ismerősen, én meg tudjátok, hogy még nem nézték meg a Terminátorokat, mert úgy vannak vele, hogy a Terminátor az nem az ők világuk, és elmondom, hogy elészitek, hogy a film végén én mindig majdnem elsírom magam. Látom, hogy így, így pisrognak, hogy nem is tudják elképzelni, hogy egy Terminátorban ilyen van, pedig van. Ha? És a Terminátor filmek közül ugyan a legutóbbit nem láttam, de... Pedig ott is írnál. Fú, hát, mintha a... Van egy olyan érzésem. Mit <laughs> hagyták ki azt? Főleg Hát annyira nem vagyok benne, mint az öngyilkos osztagba. Szóval ö, azt akartam mondani, hogy a Terminátorok, ö, tehát hogy a többi Terminátor filmnél ez nem nagyon van, ez a fajta érzelmi hullám. Tehát én ezt a történetet nem éreztem, annak ellenére, hogy én az elsőt és a negyediket is szerettem. De ja. ott valahogy ez hiányzott, ez egyedül a másodikban sikerült, ott viszont nagyon. Ja. Hát nem tudom, Ti, hogy voltatok, de én a film alatt így nem tudtam nem ezen nagyon egyébként sokszor, hogy milyen rohadt sok pénzt adnék, hogy én ezt most láthassam így legelőször. <gül> hát ez nagyon sok klasszikusnál van így. Ez oké, okay, hogy, hogy még így is, nem tudom, én tizengyére láthattam ezt a filmet, és így is egy, egy elképesztő élmény volt, de ezt így először látni. Ez, ez, egy igazi film barátnak, ha lehet így mondani, az valami elképesztő kincs. Hát ez olyan, mint amit a Black Sheep mondott, egyszer egy. Egy valamelyik videótban mondtad, a Star wars a top 20, vagy mi volt az, a uh, top 10 ez már. Nagyon emlékszem. régen volt már, nem, már nem emlékszem. Nem a... de abba volt ez, amit mondtál, ez úgy megmaradt bennem ez a mondat, hogy amikor mondja a Darth Vader, hogy én vagyok az apád, hogy aki abba a hihetetlen megtiszteltetésben részesült, ja. hogy ezt a nagy momentumot nagy nagyvásznó moziba láthatta, az rothadjon meg. Mert... Ja, igen, ja. tényleg, igen, igen, igen. Mondjuk a megtiszteltetés jön, nem túl jó szó, inkább mázli. Másli, igen. <laughs> nem megtiszteltetés kérdése, de igen. Tehát a, a Birodalom visszavág az egyik olyan film, amit kitörölnék a memóriámból, ha tehetném. Csak, hogy újra átéljem, mert az az, az egyik ilyen, ilyen óriási filmtörténeti mestermű szerintem. Képzeld el, ha most, most lenne ez a pillanat, hány percig maradna ez így, nem Hát titokban. igen, igen, hát igen. igen. Ez, ez instant spoiler. Persze. Hát igen, igen, ja. igen. Főleg az, a, a két évvel ezelőtti, amikor ugye szintén nagy dolog volt a Han és, és azt is mindenhol már. Hát az előre annak szpoljárt. a műsorvezetőnek köszönhetően sokáig nem maradt titokban. Igen. igen, Hát no. tehát az, ez no. egy no. példa volt, tehát az is ilyen volt. Tehát az se volt, tehát nem volt akkora szenzáció, panoa no. az én vagyok. Az, tehát ez hát, már nem lehetett hát az internet hát korában hát ilyen már nem lesz. A irodalom visszavágnál nem emlékszem, hogy ilyen nagy dolog volt, hogy még, még olyan poszterek is voltak, amiken még igen. az a szöveg volt, hogy Darth Vader, vagy hogy ölte meg, Obi-Wan ölte meg az apádat. Tehát hogy igen, ez igen, volt igen, ráírva, mi ugye egy humbug. De így hát adták mert, ki, tehát az ugye ez, ez úgy volt, ezt anno egy nagyon régíten 2005-ös olvastam, és ez nagyon jó sztori. Hogy, Gábor, kár, <gül> <gül> <gül> hogy nincs itt. Igen, hogy azt nem tudom, hogy kiírta a cikket, de ö, abba volt, hogy, ö, hogy nem ezt vették föl, hogy én vagyok az apád, hanem hogy obi van Kenobi ölte meg az apádat. Csak ugye a Darth vader kurva könnyű szinkronizálni, <gül> <több> és, és akkor a, nagyon sok riporter, hogy csinálták a dokumentumfilmeket a forgatásról, meg hát akkor az a birodalom visszavágnál, ugye ez már világszenzáció volt, hogy csillagok háborúja film jön. És és voltak, akik hát ezt hallották a forgatáson az emberek. Persze próbálták titkolni, de hát nyilván, hogy ott nem lehet ezt titokban tartani, és akkor előre megpróbálták előni, hogy ez lesz majd a nagy fordulat. És akkor az volt a fordulat, hogy én vagyok az apád, és így mindenki. Mindenki tátott szájjal nézett, hogy ez, erre senki nem várt, mert bekészítették. Az, a, az a durva, a hogy Még, még mai felje, most, hogy rágondolok arra a pillanatra, most is esküszöm, hogy királd a hideg, hát, hogy, az, hogy így, hogy tudom, hogy miről van szó és tudom, hogy mi lesz, meg tudom, hogy mi történik, meg már úgy néztem meg a filmet is, hogy tudtam, de, de akkora ereje van, hogy, hogy, tehát, hogy még így is egyszerűen az ember teljesen hatással kerül, Egyébként a Terminátor 2-ben is ö, volt bőven ilyen vagyis hát nem tudom, hogy ezek szerint akkor Nagyvászton is ö, abszolút megállja még mindig a helyét. Ha persze, gondolva, teljes, Kortalan dob is persze. rajta most. Igen, igen, egyébként tényleg sajnálom, De. hogy erről lemaradtam. Mondjuk azt az furcsálom, hogy az első rész, amikor újra mozikba került, az messze nem kapott ekkora visszhangot, amúgy. Nem. Az, az, az hát, mert az nem az, az, nem az első miter. rész volt. Hát, hát, hát van egyébként azért nagyon sokan szeretik el azt is. Hát az inkább egy kult cool film az első rész. A második Igen. része az Igen. viszont egy, ez egy, ez egy, nagy, hát ez egy, ez tényleg tipikusan az ez tényleg az tipikusan egyszer mindenki film, egy, igazából egyszer mindenki. látnia ez egy, meg, látni látni meg az Ívüldet kettő vagy a ez egy, meg 1, meg egy, ez egy, ez egy, meg egy, meg meg Max Hát én amúgy nem. nagyon sokáig nem is láttam a Mad Max meg a kettőt. Én, én nem csak úgy azt hittem, hogy Med Max egy nem is létezik, mert soha nem, nem hallottam arról semmit. Nem rosszam amúgy a Med Max 1, de... Tudom, láttam, de azért semmi kettő az, az Hát sokkal, sokkal ja. jobb. Tehát az sokkal jobb, mint az első. Tehát, hogy én is, mondom, csak a Fury Road miatt néztem meg, hmm. és aztán így oké, okay, utána túl voltam rajta, de... A Fury Road az örök nekem, örök nekem de, de igen, tehát a Terminátor 2 meg hát most a 3D amúgy az első 20 percben nekem még feltűnt, de aztán utána egy részre vettem. Nem volt zavaró. Nem, abszolút nem, nem. és még úgy is, vagy le lehet, hogy ez a belvárosi mozi miatt volt így, itt ugye két vagy három héttel később hozták mint ahogy a rendes premiér volt, nem feltétlenül értem az okát, de olyan személyeket adtak rá, dásul, ami nem nyomta az orromat. Tehát így nem kellett folyamatosan feltologatni, mint ugye a Cinema City-nél, mert ugye, ugye két szemüveg van rajtam is olyankor, uh -huh. ami hát nem túl, nem. effektív, és nem túl kényelmes. Itt viszont valamiért érten tök jó 3D adtak, és igazából még azzal se kellett vacakolnom. Azt hittem, azt mondod, hogy olyat adtak, amit a Schwarzenegger horda. Ah, oh, de király lett volna az is. Tényleg a harmadikban. Igen, <laughs> igen. Igen, a, a, az a az kellett még. De, minde, de. tehát a, amúgy még az a másik, hogy amúgy a Terminator-kecek tök jó humora van. Tehát itt van, így, van neki, igen. A, a, amikor ott ugye rájön a John Connor például, hogy ugye, ugye azt teszi a terminátor, amit én És akkor vagy, jó, állj fél lábon, oda jönnek keménykedni, ő még mindig fél lábon áll, és aztán utána, tedd le a lábad, aztán utána előveszi a piszat, és tedd le a fegyvert, és így a Schwarzenegger pedig egy egy le. Ha jól és leteszi a fegyvert. Hát a legjobb, hát térben van. legjobb rész, amikor azon mindig szarára vegyő maga, amikor ott a, a Sky, nem SkyNet, vagy nem, a, a sivatagos rész, kedvenc kedvencénél, hogy bepakolja azt a gigászi golyószórót, és ott elkezd így röhögni. Ja, el, Elhúzza elhúz a szája szélét, És az, az annyira, annyira jó. A, a kivágott jeleneteknél van egyébként ilyen, az biztos ismertek amikor igen. így gyakorolja a mosolygást. Igen. Hát igen, az, és, és az, ugye emiatt ja. így az például hiányzott ahhoz, hogy az ját fel legyen építve, a másik pedig az, hogy amikor bekapcsolják Igen. a Terminátornak a tanulóprogramját, vagy modulját. Ott ugye a rendezői változatból kikapcsolják, kiveszik Igen. a csippet, és akkor a Sera akarja azt verni, Igen. de a John meg oda teszi a kezét, és végül is meg, megvédi. Igen. És én azt hittem, hogy az benne van a sima verzióban. Tehát így nézd a filmet most, és egyszerűen csak így eltűnt. Tehát a, a sima verzióban ez nincs benne. Ebben nincs. nincs benne. Ebben nincs. nem, az nem az benne. szerintem is. Tehát, az hogy, hogy, hogy az tényleg a történethez, a, a, a cselekményhez hozzátesz. Az fontos, igen. Ja. ja, De mindegy, tehát most nem... Én is nyilván addig ez nem hiányzott, ez a ját, amíg nem láttam a rendezőt. No, utána no, no. én mondjuk mindig a rendezőit néztem meg utána, mert én nekem azzal nincs bajom, tehát én olvastam többet, hogy tök kínos az, amikor a Schwarzenegg megpróbálod most. mosolytni. Szerintem nem egyáltalán. Szerintem se. Tök beleillik a filmbe. No. De hát e ezek mi vagyunk nyilván, tehát, hogy azok meg azok az emberek, de, ja, tehát ez abszolút nem gázos, és ez a jelent nekem kifejezetten hiányzott belőle. No, jó, jó úgyhogy mindenképp ha még tudjátok, nem tudom, adják-e még nagyon, de mindenképp. Tehát az összes film, amit itt ma említettünk, az, az bakfitty ehhez képest. Igen. Nézzétek meg mindenképp, mert hiába 3D, a, a legnagyobb 3D-s is lelkire kötöm, én is közétek tartozom, és engem se zavart. Egyszerűen egy megtiszteltetés ezt a filmet nagyvászlan látni, ahová való, és lehet akármilyen 4 k lemezetek 20.000 kás tévével, ez a film rohadtú nagyvászonra való, és tényleg nagyon szépen restaurálták a képet. Itt beséltem is egyszer Gergőnek, hogy annyira éles volt a kép, hogy a, a film elején, amikor Svarci pucéra megjelenik az időutazás után, látni a melkos szőreit. <gül> Tehát soha büdös életben nem hittem volna, hogy, hogy ott a swarci nincs agyon gyantázva meg ilyenek, de nem csillottak a melkasszőrei, tehát annyira éles a kép, hogy, hogy ez is látszott ott, úgyhogy nagyon szépen helyrehozták. Ez mehetne és... a poszterre is. <laughs> Igen. Az ja. első fiambarátok is idézett. Ja. Ott csillog a melkasszőrei. <laughs> ja. Reddi <Trendy> Kedves... ajánlásával. <laughs> Felhasználhatjátok, ingyen. Köszönjük. Bár most jelent meg a Blu-ray, úgyhogy ezt lekéstük, de nézzétek meg. Szuper, Én csak annyit mondanék élmény. még ehhez hozzá, hogy nekem eddig idén ez a legjobb film, amit így mondtam látni. <gül> ez Följön. szerintem beszédesebb ja, <gül> Szerintem ez jó pár évig maradni fog ez a metód is, hogy igen egyenből azért beláttad a legjobb filmet moziba, igen. Gyanús. Jó. Na, de uh, Gergő, a <gül> a Lego Ninja Go van olyan jó, mint a Terminator 2? <gül> hát, viden nem. De... <gül> A itt. De szóval igen, jártam a Ninjagón, ne kérdezzétek, hogy miért ez egy nagyon. Miért nagyon... ötlet volt. Igazából nem tudom, így nagyon. hát picit beütött a másnap, és uh, baziban akartam menni, és így néz előttem, így a műsort, hogy most előző nap volt, hogy a ment nézni, ah, na most azért nem akarok még egyszer elmenni rá, de. hát akkor, akkor mégse volt előttem. olyan jó. Hát most bakker, egy, két-egy más követő napon azért nagyon ritkán nézek meg filmet, szerintem egyedül ilyen a, a Rossum volt. Terminátor 2. E, ott ott, ott <gül> szerintem teltek el a múlt napok a, a Marvel filmeknél is, tehát ott sem ástak, megyek vissza. Ja, és, <gül> és itt meg hát gondolt, hogy akkor elmegyünk, megnézzük, mert szerettem a Lego movie-t, a Lego Batman is tök jó film volt, aztán gondoltam, akkor itt is talán, talán lesz valami kis kincs számomra, bár a kritikák sem voltak túl pozitívak, meg tehát úgy semmi olyat nem hallottam erről a filmre, ami miatt ezt így bárki is látni akarná. A story az röviden annyi, hogy, hogy van ez a, ez a város, és akkor itt van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen szupergonosz az a Mindjárt mondom is, hogy hogy hívják az arcot, Garmadon, hogyha jól emlékszem, igen, Garmadon. És ő, ő egy ilyen jelenség ebben a városban. Ő a szomszédos vulkánban lakik, és ő minden nap megtámadja a várost. De tényleg, tényleg tehát egy híradóval indul a film, és elmondják, hogy ma 99% esély van rá, hogy támad Garmadon, és mindenbe belefűzik ezt a ö, fazont. És van egy ilyen. Ez ilyen Pacific Rim, vagy mi? Vagy... Olyasmi amúgy, és tudod, mindig egy ilyen, nem, mint a Powerpuff Girls inkább, tehát a Pindur Pandúrok. Lehet, hogy te azt nem nézted, vagy nem tudod, no. miről beszélek. egy Mindegy... Dexter's laboratóriumát. Nézted. Na, hát nem olyan. Tehát, hogy ez, hogy állandóan megtámadja a várost, és van ez a, ez a ninja csapat, vannak hatan, vagy heten, azt hiszem hatan, és ők verik ezt vissza. De most ez a Garmadonnak ugye a fia is tagja ennek a csapatnak, de ugye senki nem tudja, hogy kik ezek a ninják, és ugye ezt a srácot pedig ugye a suliban meg mindenhol folyamatosan kinézik, meg az utcán is megszólják andan, mert hogy, hogy ennek a fazonnak a fia igazából nem is ő neveli fel, tök külön lakik meg minden, de a srácot ilyen miatt folyamatosan atrozitások érik, és ő pedig így inkognitóban közben pedig mindig elhárítja, vagy visszaveri a, a támadását így a faternek. és Ö, erről szól igazából a film, hogy ugye így próbálják legyőzni ezt a Garmadon, de hogy közben bejön egy ilyen szuperfegyver, amivel <gül> megidéznek egy cicát. A városban. Egy, egy live-action macska ugrálott az animált környezetben, ezt így képzeljétek el amúgy, és azt kell legyőzni, igazából erről film. Elég a film most veszítette. Elég nagy fasság. De amúgy e... ezt a Soul park is csinálta a tengerim igen, a program, meg a, uh -huh, az a uh -huh. bábfilm film, az a kommandó kommandó is. Igen, igen, és itt be nem, nem van egy cica. És okay. a, a film így ilyen halál hogy mondjam, hiányzik belőle az a kreativitás, és az a fajta lendület, ami ugye a Lego Movie-t nagyját tette meg szerintem a Lego batman is. Tehát hogy ott nem elég, hogy állati szórakoztatóak voltak a karakterek, de a humor borzasztó intenzív volt, a történet nagyon kreatív volt, a tanulságot az, az nagyon univerzális volt, és nagyon kedves volt, az animációs stílus az mindenkit elbűvölt szerintem, és itt viszont hiányzik az a, a többletmélység a történetnek. Tehát ez csak egy, simán idétlenkednek ezek a LEGO karakterek a Vászton, 80, nem, bocsánat, 100 percen keresztül, Uh, az egyetlen dolog, ami kiemel így a középszerűségben, mert nem egy rossz film, tehát, hogy nem, nem nagyon tudsz belekötni se a történetbe, se a karakterekbe, se semmibe, mert olyan olyan, olyan az egész, tehát ez a semmi jellegzet nincsen benne, kivéve Garmadon, mert ez a fazon viszont zseniális, ez legalább akkor a húzás szerintem, mintha Batman volt a Lego movie-ban. tehát olyan szövegei vannak ennek a fazonnak meg, uh, olyan megmozdulásai meg az a szintű egománia, ahogy tud viselkedni kedni az egész uh, film folyamán, hát én vertem az asztalt tőle kábbi a annyira annyira mint volt minden egyes jelente, és jó sokat is szerepeltették szerencsére, a magyar szinkronját is tök jól eltalálták, és én ritkán szoktam szinkron dicsérni, de itt teli volt a, a fazzonnak a szinkronja, majd azért angolban is lehet meg kéne nézni, mert ugye itt a, az ő hangját meg a Justin Theroux adta, aki ugye a leftovers volt a Kevin Garvey. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ő ö, mit művelt az eredetiben, de tényleg itt, itt ő menti azt, amit lehet menteni. Meg a filmben benne van Jackie Chan, ö, spoiler, van élő szereplős rész itt is, ráadásul már a film legelején, és amúgy még mindig tud a csávó. Tehát, hogy itt is egy picit úgy produkálja ö, a Jackie Chan-es dolgait, ahogy ugye így a, a régi legendás filmben csinálta, és valahol sosem rajongtam a filmjeiért, lehet, hogy egyet sem néztem végig amúgy magamtól egyben, pedig most lesz egy nagy tékön kön Igen, igen, e ezt én is olvastam, de itt előbb belegondoltam, hogy és sose néztem végig egy filmjét se. Miközben néztem uh, videó eszét, például arról, hogy ő hogy csinál a filmet, és tökre elismerem a fazon, mert tényleg lehengerő, amit csinál, és, és valahogy itt jó volt látni Jackie Chan-t. És Na várjál, uh, tehát azt mondod, a Lego Ninjago Movie az egy Jackie Chan akciójelenettel indul, Hát, nem Vagy akció, nem akció, jelenet. csak egy Jackie hát Chan Hát egy produkcióval indít. Hát, hogy úgy mondjam. Hát hát így, most vettél meg igazából. Az elejét érdemes megnézni, meg a, azt hiszem, hogy a film végén meg ugye a, a nagy nagymestert is talán és szinkronizálja, Aha. de most... Mint az, az a kung fu pandában is Igen, van. ott is ő a... A majom, a majom volt ő azt hiszem az üzé kung fu pandában. És... Uh, Mondom, egyedül, hogy ilyen kis kedves csekicsen kitekintést szeretnél, akkor arra, meg a Garmadó miatt érdemes megnézni a filmet, mert a többi meg tényleg ez a, itt már nagyon termikszaga van a filmnek. Tehát az, hogy, hogy tényleg itt ezt nagyon jól bepozícionálták egy, egy demográfiára, nagyon-nagyon alaposan át rá, átnyomták ezt a célközönségen, teszközönségen, és addig-addig finomítgatták, amíg ez mindenkinek befogadható lesz. Én a filmet szörnyűségesen untam, ezt is sajnos, pont úgy, mint a 47 méter, mert tényleg fáradt is volt, amiközben néztem, és így nem nagyon bírtam ébrem maradni. Egyszer sem aludtam el közben, de nagyon-nagyon küzdenem kellett az ellen, hogy, hogy nem maradjak úgy, és ahogy nézegettem, körülöttem a szülők sem szórakoztatok feltétlenül jól. De csak és... azért, mert nem tudtatok teregetni. Igen. Igen, az, hogy nagyon sok filmet tud javítani. A másik, meg hogy így hallgattam néhány gyereket, ugye, amikor jöttünk ki a teremből, igazából azok sem voltak tőle túlzottan állszállva. Tehát, hogy ez így ez nem, nem feltétlenül tudom én se megmondani nektek, hogy kinek készült ez, legalábbis a gyerekbeszámolók alapján, hogyha még nekik se tetszett, akkor tényleg nem tudom, hogy hova tovább. Azt, Azt meg... mond meg nekem, Gergő, hogy ja, mondjad, bocsi, nem Nem, nem igazából számolni. már abba hagytam. Ja jó, hogy a film előzetesét én láttam egyszer, valamit néztem múzikből, és akkor leadták. Tudom, hogy annak alapján nem tűnt rossznak, de egy poém volt benne, amin esküszöm, hogy majdnem ledöltem a székről, úgy röhögtem, és ez nem tudom, hogy benne volt-e a filmben, vagy csak az előzetes kedvéért csinálták, de egy óriási húzás, hogy a főhőst fölhívja ugye a fő gonosz, aki ugye az ő apja. Igen. És a kijelzőn úgy jelnik meg a felület, hogy ívül Dead. Igen, igen, ez benne és volt, És ez Én Én igen. Láttam, és ez az, amit egy kis gyerek nem vesz észre, de hogy így van ki, hogy Heap. Igen, igen, ez Azzal, benne az, volt például. ami kegyetlen nagy volt. És, és, és Azon és úgy valamú... elkezdtem, mi, hogy visítottam. És van amúgy néhány ilyen megmozdulás a filmnek, nem tudom, egy ilyen, ami nem a garmada, kötődik egy ilyen kettő vagy három. A többit pedig ah. tényleg ez a figura szolgáltatja, és, és, és, és, és tényleg ennyi. Úgyhogy nem, mondom. Én nem nagyon tudom őszinteszível senkinek se ajánlani ezt a filmet. Hogyha nagyon érdekel, vagy nagyon tetszett az előzetes, akkor nyilván érdemes ráugrani. Én is csak így a Lego filmek szeretete miatt mentem el rá végül. Hát esetleg majd itthon. Hát igen, ez a tipikus a nem majd érte. itthon film. Tehát, hogy, hogy annak mondjuk lehet, hogy ideális. Hát főleg most októberben majd pont egy Lego ninja góra fog kállni moziba. Éh, az igen. meg a másik, igen. Jó. Következő film az... Megint egy játék, az, <gül> az ez a Gergő a meg, meg a, a Black Sheep film. Akkor uh, Gergő ajánlotta, Black Sheep megnézte, én sajnos nem tudtam uh, pótolni időhiány de akkor Black Sheep miről szól a Gerald's Game nevű, az netflix és Netflix film, igen. Aha. Hát ez egy házas szól, aki közül a férfi szeretne egy kicsit... Uh, Hát, ö, szeretnék kicsit tágítani a szexuális életüket, mert hogy már eléggé unja magát, és kitalálja, hogy ő ilyen kötözős játékokat akar játszani a feleségével, elvonul. Mert bort. ő nem szeret, kezik, ő baszik. Igen. Hm. <laughs> és ezt hm. elvonulnak egy ilyen kis hétvégi, ilyen vidéki kis házba, és ott hát elkezdik a mókát, ez így a filmnek a legeleje, és két bilincsel, tehát nem szarakodnak, nem sálla, vagy ilyesmivel, hanem a klasszikus, bülincses módszerrel, kikötezi az ágyhoz a feleségét, és elkezd hát egy picit erőszakosabb lenni, mint azt a nő így gondolná, tehát ő így azt hinné, hogy ilyen olyan lesz, mint a sötét 50 ágyalatába, hogy csak így majd így van. Majd... Néha a fenekére így ráütt, de így nagyon óvatosan, nehogy fájjon. A... És hát a... a... a Ehhez félfél... képest úgy csinálja, mint a Black Dynamite a nagymamával, hogy rárúgja és, tehát a férfi meg egy kicsit úgy gondolja, hogy ő, ő egy kicsit úgy szeretné, hogy kicsit úgy erőszakosabban. Tehát a nő úgy szeretné, amilyen a sötét 50 a férfi meg úgy szeretné, amilyennek a sötét 50 ányalatának lennie kéne. Bajon, hát összevesznek. ez már nagyon jó ajánlás. <gül> igen, összevesznek, és hát a férfi sajnos szívinfarktust kap és meghalt, a nő meg ott maradt kikötözve. És erről Az szól igen. a film. Ez egy 100 perces film, szóval egy effektíve hosszú főleg így mondjuk egy 47 méter mélyen, vagy, a, vagy a, az élveletemetre után, amik ilyen 70-80 percesek. És amihez nagyon hasonlít ez a film, az szerintem a 127 óra. Mert, mert arról van szó, hogy a nő ott van kikötözve, próbál kiszabadulni. Az egész helyzet így is eléggé ijesztő, és bizar és parab, és bizarr, de ráadásul van még a környéken egy kutya is, aki bejut a házba, és rárabol a férje holtestére, és hát ugye ez azt jelenti, hogy ez az folyamatosan a kutya az, Igen. a férjét közben, tehát ezt mi látjuk. Igen, egyik a ez? másik, meg hogy micsoda? Miféle kutya ez? Hát egy, egy, egy kutya, egy kóbor kutya. UV, utcai vegyes kutya, ennyit. Vegyes kutya. <gül> UVból. És tehát itt, itt az a probléma, nem az, hogy elkezdi enni a férjét, hanem, hogyha a férje elfogy, vagy elkezd nagyon rohadni, akkor a nő következik. És ezért nagyon ki akar szabadulni, és a film... A klasszikus módszert tehát nincs az, mint az élve eltemetében, hogy itt most nincs izé, nem tekintenek ki, meg nincsenek flashbackek, de vannak flashbackek, és a nő. Nem csak hogy flashbackekben -e, flashback megláthatjuk, hogy a nőt milyen uh, múltbeli traumák érték, uh, hanem van egy ilyen úgymond víziója is, ugye, mivel nagyon sokáig ott volt, nem nagyon van vize, meg így elkezd halucinálni, és a, a férjét halucinálja maga elé, illetve saját magát, és így lesz egy ilyen úgymond, egy ilyen plusz réteget kap a film, ami egy ilyen hát nagyon, nagyon leegyszerűsítve a lehetőleg idiótább kifejezéssel egy ilyen párkapcsolati dráma, hogy így átbeszélik, hogy hogy jutottak idáig. É, ami igazából ugye, a nő saját magával beszél nyilván, de, saját maga, de a saját magától kivetített férjével, tehát egy ilyen nagyon érdekes szitu. Öm, én, én nem tudtam, hogy miről szól ez a film igazából, én úgy kezdtem el nézni, hogy csak ajánlottad Gergő, és hát marha jó volt. Szóval, nagyon szereplő kétszereplős darab? Nem, de... nem a flashback többen megjelenek, de igen. a fontosabb meg a karakter... A kutya. Igen. Hát, meg, meg a kutya. Meg az is... a bizonyos rohadék, aki, aki nem mondjuk el. Hogy kis igen, az... van egy plusz, egy nagyon érdekes plusz szereplő. Tehát a, a filmnek ugye van egyrészt, ez a kiszabadulós rétege, van az, hogy hát közben ugye ő látja a saját magát is, és a férjét is. Az egyik tehát a saját maga az, a, az úgymond pozitív énnye Hát ez a maga a biztos, aki bátorítja, hogy ha valami eszébe jut ebben a helyzetben, akkor csinálja meg. A férje pedig mindig a negatívat képviseli, aki azt mondja, hogy ez, hogy ez miért nem fog sikerülni, és hogy miért ne kockáztassa meg, mert csak még rosszabb lesz utána. Tehát van ez a rész, van a, vannak a flashbackek, amik. Én szerintem azért annyit nem adnak hozzá a, a, az alaphelyzethez, viszont egy eléggé durva sztori. Hát tehát, meg a film elejét szerintem értelmet ad neki, hogy a nőnek miért állt ellen annyira, amikor a férje ott ö, Igen, igen, bár ez annyira nem lett volna szerintem szükséges, viszont önmagában a flashback sztoria az, az nagyon durva. Tehát azt szerintem, főleg az a második jelenet, az a beszélgetése az apjával. Oh, az okay. kegyetlen. Tehát ez, ez olyan szintű... Paszív lelki terror, amiért életemben nem láttam még soha sehol szerintem. És mihető volt ráadásul. Abszolút, tehát az úgy volt előadva, hogy wow, egy nagyon durva, tehát a flashback története is önmagában nagyon hatásos, és a film a végére bedob egy plusz szállat, jól tudom ugye, hogy ez egy Stephen King novellán Igen, ez a Billy című, lehet, hogy regény ráadásul is novella, nem tudom, de igen, tehát, hogy azt adaptálták tulajdonképpen, tehát, hogy igen, itt vagyunk szeptemberben, vagy most már októberben, és már láttunk egy hónapon belül két jó King adaptációt is. Meg egy, meg egy közepeset. Igen. És az a durva, hogy ez az a plusz egy húzás, egy valaki még föltűnik ott Igen. szobában, és nem egyértelmű, hogy az ki, az biztos, hogy mocskosó para, tehát egy nagyon ijesztő alak, akiről a, egészen a film végéig nem derül ki, hogy ki, aztán kiderül. Biles, a, vagy mi? Hát micsoda? Valami. Egy, egy alak. Penny. Pennywise? Nagyon hasonló, hasonló. De az nagyon érdekes. De az a vicc, hogy ez az a tipikus Stephen king húzás, ami én egyébként nem szeretem a Stephen Kinget. most coming out én nem szeretem a Stephen Kinget. mindig nagyon jó alapötletei vannak, jó nyilván vannak jó sztoriai, tehát a tortúra, vagy a, mit tudom én, a ragyogást, tehát ilyesmit, tehát így vannak jó könyvei, nyilván, de, vagy az az, de, de nekem mindig az volt az érzésem, hogy van egy kurva jó sztoria, vagy egy alapötlet, amiből, amit sose tud normálisan lezárni. Tehát az, az összes könyv, amit olvastam, nem sok egyébként, mindig a vége volt elbaszva. És itt az a durva, hogy megint bedob egy ilyen tipikusan, ilyen Stephen King-es, tök fölösleges ilyen plusz szállat a végére, amire azt mondanád, hogy így semmi értelme, semmi haszna, de aztán mégis működik. Tehát az a durva ebbe a filmbe, hogy most nem azt mondom, hogy feltétlenül szükség volt erre a plusz egy ilyen ijesztő alakra, de egyrészt tényleg nagyon ijesztő, főleg ott a végén. Tehát az, az, az, az wow, az nagyon kemény volt. És, és ad azért egy kis plusz mélységet az egész sztorinak, ami már így is eléggé sok rétegű. Meg úgy, utána én... nem fogsz tudni aludni. Tehát igen, az meg a másik. Igen, igen én ma néztem, úgyhogy majd, majd holnap megbeszéljük ezt, de gyanítom, <gül> hogy igen, bár elég fáradt vagyok, úgyhogy meglátjuk, de, de tényleg nagyon... Tehát az, az a figura az nagyon ijesztő. És... Ja, ez egy, ez egy meglepően okos, nagyon mély, nagyon elgondolkodtató, és helyenként iszonyatosan ijesztő film, ami tényleg működik, mint egy ilyen kiszabadulós uh, sztori, működik, mint egy ilyen kamaradráma, működik, mint horror, uh, és... És, és tényleg jó, tényleg fönt tudja tartani a figyelmet, nem mondom, hogy feltalálja a spanyol viaszt, mert nem, de, de nagyon jól van összerakva az egész, és hát a kiszabadulás jelenet, oh. azt a mocskos kurva élet. Tehát a 127 órát nem véletlenül hoztam föl, mint példa, vagy mint hasonló film, hát abba éltem át hasonlót, tehát nekem az összes végtagom remegett, amikor az a kiszabadulós részt néztem, az nem emberi szemnek való, azt nagyon durván 18 pluszos, de, de, de nagyon hatásos. A kutyába rágatja le? A... Nem mondom ne, el, nézd meg. Nem, néz meg, mert nagyon kurva. Érdekes, érdekes dolgok vannak. Ide fog olyan, az egész. Amit megint az étvágyat. <gül> nagyon, nagyon fincsi, és amúgy azt se felejtsük el, hogy azért ezt. Ezt a filmet az a Mike Flanagan csinálta, uh -huh. aki már ugye korábban az oculus számára letette a névjegyét, aztán a 2-vel, meg a Hast is megcsinálta. Tehát most már jelenleg négy filmnél járunk meg, volt még egy, a, egy ötödik filmje, a Before I Wake, az egy ilyen, az egy ilyen dráma, ilyen thriller-szerű dráma, az egy nagyon érzékeny és megható film volt, de az nem működött annyira, mint ezek. Azt láttam. Nekem fúránik. annyira nem, nem jött be az a Before I Make. És a címe ismerős. Van ilyen gyerekes, kísértetes sztoria, amúgy ilyen pillangókkal volt az egész. Nem, Ö, akkor nem láttam. Jó, ja, tudom a... melyik, de tudom melyik film Megvan. Jó, és, okay. és, és talán azzal legkevésbé erős, de itt viszont tényleg nagyon kreatív a, a, az operatőri része a filmnek. Tehát, hogy tényleg megint egy helyszínes dologról van kb. szó, és nagyon-nagyon látványosan van, még így is felvileg, nagyon okosan vannak a jelentek egymásra pakolva, és nagyon profi a vágás a filmben, és a színészek, tehát a... Fantasztikusak! Mind, mind a hölgy, mind pedig a Bruce Greenwood, tehát ezek... Elképesztő, hogy miket játszanak. És tényleg, ugye, többféle karaktert is ugye, le kell nyomni. Tehát, ugye, a nőnek is, ugye, a két felét kell eljátszani, a, a férfinek is, ugye. Szerintem a Bruce Greenwood még soha ilyen jó nem volt. Tehát alapból se kapott ekkora szerepet, szerintem még soha egy filmben sem, mert mindig mm. mellékszereplő. De egyszerűen fantasztikus volt, amit előadott. És, és nagyon egyszerre volt, hát félelmetes, perverz. És tényleg nagyon sok minden benne volt a, a játékában. És, és tényleg. Én vártam ezt a filmet tényleg a rendező meg a készítő miatt, és, és nem kellett csalódnom. Tényleg ez tök izgalmas, és meg, meg van neki mélysége. Tehát tényleg ezek a pszichológiai dolgok, amiken úgy végigmegy a film ezekkel az önmagukkal való párbeszéddel. és a, ugye ez a három karakter, aki ugye részt vesz mindig így a játekben, ezek egy elmét, egyelme folyamatát viszik végig, és ugye mindegyik szimbolizál valamit. A filmnek a többi szimbólumrendszere is szerintem amúgy tök érdekes, tehát, hogy, hogy amilyen szimbólumokat használ, úgyhogy tényleg ez egy nagyon-nagyon ez, ez Intelligens film. Igen, Én és ért, ért, értékes film, és tényleg azt tudom mondani, hogy ez, ez, ez nem az a délutáni limonádé, ami mondjuk a, mint a 47 méter nélmez, meg ezek a dolgok, hanem itt azért... Itt Na megint val... nem <gül> Tehát annál a... sokkal jobb film egyébként, tehát te, ez, ezen van hús, tehát hogy ebben van tartalom ebben a filmben. Ezt a kutya is megmondhatja. Igen, az meg a másik, o, az a kutya. Na mindegy, tehát voltak benne ilyen nagyon creepy, meg nagyon hátborzongató részek, amik így tényleg így kizökkentették az embert, és így a hatás alá tudsz kerülni. és, és... Meg, meg ezeknek hála nem arctalan a nő, tehát hogy így hmm. megismered, és tudsz neki szurkodni. Tehát annyira jó, alapból is egy ilyen helyzetben persze, hogy szurkolok neki, hogy ne már meg az a kutya, de, de tényleg annyira közel tudták hozni ezt a, ezt, ezt a szemét, hogy így nagyon akartam, hogy kiszabaduljon. Mm. És, és tényleg ez, ez nagyon jó, hogy tehát ez, ez ennek kell, hogy működjön. Tehát ez, ez muszáj, hogy egy film... tehát egy, filmnek, egy ilyen filmnek az, hogy működjön, ahhoz ezt mindenképpen kell, és ez itt nagyon jól átjön. Tehát tényleg ez de egy nagyon jó módszer arra, hogy így megismerd a főszereplőt. Uraim? Így mm. van. Ilyen rég, ennyire rég csigáztatok fel egy filmkor. Tényleg nagyon jó. Jó, ne, nem mestermű vagy ilyesmi, szóval nem, nem talált fel új műfajt, de, de tényleg barom jó. Kicsit a... az izére, tehát így minőségben a, az a műtős a, a, a Igen, hogy így a maga műfajában így minden tud, amit tudnia kell. Csak a vége legyen jobb. <gül> a vége Nem, nem nagyon, nagyon izmos ennek a filmnek a vége. Tehát tényleg te, működik, és te, ahogy végigviszik a gondolatvilágot, és a végén elérünk egy pontra, nagyon okos. Tehát tényleg te, te, a, a, a saját hozott eszköztárával, ami amúgy nem túl bőséges, azzal, olyan, azzal tökéletesen dolgozik a film. Úgyhogy ja. merjük nézzék. ajánlani, csak tényleg ne alvás Nézzétek, srácok, meg mert arra tényleg rossz hatással van jó van tehát az éjszakai műszakra a... ajánlott inkább <gül> valószínűleg éjszakai műszak ezt én láttam nem is tudom múlt héten ez Mi egy jó, olyan film... fene ez. na ez egy nagyon jó kérdés erről a filmről valószínűleg nem sokan hallottak és ennek meg is van a jó oka ez nem egy olyan film amit így moziban lehet csak úgy vetíteni mert ez a film hát meg, ö, megköveteli a körítést ö, hozzá. Én ezt egy német nyelvű filmfesztivál keretein belül néztem meg, ö, azt hiszem svájci, osztrák és német filmeket vetítettek a művészmoziban, és ez az éjszakai műszak volt az egyik ilyen film, és ami miatt felkeltette ez a film az érdeklődésemet, hogy ez egy interaktív film. Hogy kell ezt elképzelni? Megdobálhatod a vászmat. <gül> hát azt máskor is megtudod, de <gül> itt igaz. konkrétan hatással lehetél a filmre, hogy mi történjen. És erről már lehetett hallani egyébként, meg így az interneten ez a fajta film már létezett így ilyen, ilyen rövid filmek keretében, én tudom, hogy időkkel korábban játszottam, már ilyesmit, ilyen, ilyen, ilyen zombis verzióban, hogy megtámadják a házat, aztán mindig meg kell nyomnod, hogy mi történjen. De ez konkrétan egy, egy film alatt a moziban, és érdekelt, hogy hogy csinálják ezt meg. Ami a fejembe volt, hogy történik, nem tudom, 5 percenként valami, aztán le, leáll a kép, és ott van bal oldalt egy kocka, meg jobb oldalt egy kocka, és utána dönteni kell, és van rá egy perc mindenkinek. Hát rohadtul nem így zajlott. Nevezetesen úgy kell elképzelni, hogy hát a, a, a storyt gyorsan elmesélem, és utána a technikai megoldásokat, hogy egy, egy ilyen srác van egy ilyen parkolóházban, aki milyen meglepő éjszakai műszakban ott dolgozik, nagy meló nincs vele, pár autó megy csak ki az éjjel, és közben olvasgat meg ilyenek, és hát ott aztán elkezdődik mindenféle furcsaság, ott a parkolóházban egyszer jön egy csaj, hogy a gazdag fickójának a kocsiját elkérné, de annak a tudta nélkül, és utána a ezután látta a biztonsági kamerákon valamit, hogy, hogy egy kocsit el akarnak tüntetni onnan, vagy valami, és utána oda megy, és úgymond túszul ejtik, és el menni azzal, és egy ilyen balhéban kell részt vennie. Tehát így beleerőszakolják egy ilyen történésben, amiben nem akar részt venni. És akkor a néző, a főszereplő is valaholatosan Döntenie kell, hogy mit csináljon a srác. Hogy néz ez ki a valóságban? Úgy nézett ki, hogy le kellett tölteni is egy appot, egy alkalmazást, és a film közben egész vég a mobil előttet kell, hogy legyen, és az app applikáció az ugyanúgy be legyen kapcsolva, és ami a fontos az egészben, hogy egy adott wi kellett ott rácsatlakozni, és csak úgy működött ez az applikáció, hogy így legyen teljes szinkronban a kép és az applikáció. Itt gondoltam egyébként, hogy ez marha idegesítő lesz, hogy nem tudom, 50 világító képernyő lesz ott mindenki előtt a moziban, de ö, voltak olyan okosak, hogy az applikáció elég sötét, tehát gyakorlatilag csak a kérdések látszottak, úgyhogy abszolút nem volt zavaró. És ö, voltak ezek a kérdések, ezek a döntések. Itt most mondok egy példát, hogy amikor ott van a srác a, a parkolóházban, és oda jön a kis kabinhoz a csaj, hogy hát elkérném a kulcsot, meg izé, és utána hirtelen felbukkannak alul válaszlehetőségek. te ilyen iszonyat kevés időd van dönteni. Tehát nem tudom én, ilyen, ilyen 5-6 másodperc talán. És ö, Példámat, példával élve itt akkor a csaj megkérdezi, hogy, hogy na, odaadod léci a kulcsot, és utána választanod kell, hogy igen, nem, több infót kérek, hogy valami. És akkor, mire elolsöd a, a mozi választón a, a kérdést a lehetőségekkel, lenézel a mobilodra, és már ott van minden válaszlehetőség, és utána látsz egy kis csíkod, hogy megy vissza az idő, tényleg nagyon kevés időd van, és utána megnyomod, és utána értelemszerűen a többség által választott lehetőséggel megy tovább a jelenet. Ami ebben a nagy kunst, hogy a jelenet annak ellenére abszolút nem áll le. Tehát a kép az nem fagy le, hanem bele van építve gyakorlatilag. Tehát, hogy, hogy a csávó vacilál, vagy valami, és egyből folytatódik. Tehát iszonyat folytonos az egész. ez szóval elképesztő a technológia hát volt. Nem ott. olyan, mint a Wulshard Johnny Rockban. Nem. <laughs> Most meg már második ilyet hozom föl, de nem, muszáj nem. volt. Ja, igen, a, a, a, a hasonlata az... Amikor lövésnél át, de... megfagy a képernyő. Igen, igen, nem, nem. Itt abszolút folytonos. Tehát az elképesztő, hogy a technikai bravúr van az egész mögött, hogy egyrészt számolja az összes szavazatot, összesíti, és utána egyből be is adja a jó válasz lehetőséghez párosított jelenetet. És a film alatt rengeteg ilyen kérdés van, tehát valahol olvastam, hogy, hogy több mint száz, és hét különböző befejezése is van. A válaszlehetőségek között sokszor, főleg a film elején ilyen minimálisak a, a kihatások, de vannak olyan pontok, amikor öm, amikor egy-egy olyan döntést hozol, például, hogy a rendőrséghez fordulsze, vagy valami, akkor nagyon átmegy másik történet szálva, ami később lehet, hogy összekapcsolódik egy, egy másikkal megint, de nagyon kanyaros utok vannak. Amikor a filmet néztem, sokszor kicsit gyanús volt nekem pár dolog, hogy itt valahogy mindig azt, az lett kiválasztva a közönségben, ami így a legjobban adná magát egy-egy jelenetben. Tehát mindig a közönség mindig a kíváncsi válaszlehetőséget választotta, vagy, vagy mindig utána nézett, hogy, hogy na mit csinál a rabló, vagy akármi, Tehát valahogy mindig a, a rizikót kereste, és kicsit gyanús is volt nekem idő után, hogy valahogy mindig a filmszerűbb válaszle válaszlehetőség lett kiválasztva. Aztán idő után már néztem is, hogy körülöttem mit nyomnak az emberek, és érezhető volt a troll hatás körülöttem, hogy sokszor direkt azt választotta szerintem sok ember, amit nem választan a legtöbb ember, és valahogy mégis mindig az lett kiválasztva, amit legalábbis az én látókörömben senki nem választott ki. Úgyhogy kicsit skeptikus voltam, de belegondoltam, hogy hogy biztos, hogy nincs kamu, mert YouTube-on fenn van csomóféle válasz, tehát ilyen verzió a filmből, és, és tényleg leforgattak csó minden, Tehát ez valószínűleg... Ez miért lenne kamu? Igen. Nem érné meg ennyi és, forgatás után. És, Igen, és ott, ott is rájöttem, hogy ez nem stímerett ez a teóriám, mert itt jöttök tikébe, kedves hallgatók, akiket ez érdekel, mert ez a játék, mert ez igazából egy játéknak is tekinthető, ez megvásárolható Steamen, ez a film, meg PS4-re is kiadták. Igen. Úgyhogy ezt ti otthon is ugyanúgy végnyomkodhatjátok, és ha már végnyomkodhatjátok, akkor egy válaszlőtőséggel befolyásolhatjátok a filmet, tehát nem az van, hogy ötven ember kell hozzá, úgyhogy biztosan minden úgy zajlik, ahogy, ahogy az opciók felkínálják. Úgyhogy én tényleg ajánlani tudom mindenkinek, hogy, hogy egy, egy nagyon érdekes élmény volt. A film az sokszor, hát a történések azok izzadságszagúak voltak, tehát ott nagyon a főszereplő srác az nagyon, valószínűleg gyorsan belekerült ott mindenek a közepébe is, és nagyon beleérte magát elég gyorsan, tehát nem tudom, tehát ne, nem az volt az érzésem, hogy a készítők azt akarták, hogy ő mentse magát minél gyorsabban, hanem Aha. mintha kedvet kapott volna, hogy a rablásban kivegye a részét. Hány órás e, volt egyébként? E, igen, ez egy másik érdekes pont, hogy én előzőleg láttam, hogy ez 110 perces, ennek ellenére a film 65 perc után véget ért. <gül> és Tehát nem vittétek végig. De végig vittük, volt Jó, egy befejezése. Hát ez... <gül> és, és furcsa módon egy barátom is megnézte ezt a filmet, és ő mesélte, hogy ők a film végén egyébként én is kaptunk egy kérdést, amikor a, a a film véget ért konkrétan, tehát a, a főszereplővel lett valami, és kikerült ki alul egy kérdés, hogy ez az a befejezés, amit szerettél volna látni? Igen, nem. És igazából én azt mondtam, hogy igen, mert én, én ezt egy korrekt befejezésnek tartottam, de beregonoltam, hogy ezzel magammal szúrok ki, mert valószínűleg itt akkor véget is ér a film, de hát tényleg olyan rövid idő volt, hogy, hogy döntse, hogy ezt így nem gondoltam át, és valószínűleg sokan így lettek vele, mert valószínűleg a többség azt mondta, hogy igen, és véget ért ott a film. A barátom mesélte, hogy ott valószínűleg a nemet nyomták többen, és visszament egy jó nagy fejezetet vissza a, a film, és újra dönthettek. És úgyhogy ők két befejezést is láttak. Ott visszatöltöttek egy mentést. Igen, igen. Ez olyan, ez mint a, a kalandjáték kockázatkönyvek, Igen. Könyvek, igen <laughs> vagy ott az újunkat. Igen. Ja. Ó, az vagy... ember nem volt annyi újja. Jaj, igen, igen. Volt. Van. Hát vagy ezek, a, ezek az FMV játékok voltak ilyenek, ugye a 90-es évek elején, amikor gyakorlatilag ez, ez a nem jut eszembe a címe, amikor a sárkány Dr Dr Dragon's Quest volt, ja, igen igen, igen. Ja. ilyen játékgépek, hogy láttad hát hasonló, egy mesét, igen. és akkor meg tudtad mondani, hogy merre menjenek. De ma is vannak ilyenek az Until hát Dawn, ezek, ezek az a az and játékok. játékok. Igen, igen, igen, igen. A Heavy rain ilyenek. Tehát, hát ez meg egy a Beyond szól létez... Souls, ezek mind Igen, ilyenek, igen, igen, tehát ezek, ezek ilyenek, amik, tehát ez egy létező fajcsakos ezek szerint hogy sikerült moziba is igen. adaptálni. És tehát akkor ez marha jó ez marha jónak tűnik egyébként. Nagyon jó ötlet. Nagyon poén, és uh, ami még külön dobott az egészen, hogy közönséggel nézted, a közönség reakciók, hogy csomószor a közönség így, így reagált egy döntése, döntésre. Igen, egyébként a... pont, hogy van egy olyan rész, amikor egy, uh, egy csajjal így közelebb kerülünk egymáshoz, és a csajról kiderül, hogy nem volt teljesen őszinte velünk, és utána öt percre rá adódik egy helyzet, hogy megcsókolhatnánk, és a közönség az nem bocsátott meg neki, és nem csókolta meg. Aztán egy csaj a közönségben, hogy így, így tök hangosan. <gül> vagy, vagy van egy olyan rész a film elején, ami említett a kulcsos rész, hogy a nőt, aki elkéri a kulcsot, elkezdjük így zsarolni, hogy nem tudom én, adjál dollárt, és utána felkínálja hogy kérjünk kétszázat. És akkor természetesen a közönség, amilyen kabzsi rohadék, egyből kétszázat kér, és mindenki röhög, hogy milyen kiszámítható a közönség. <gül> mindenki még többet akar. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt az egész. Tényleg egy, egy, egy érdekes filmem volt, úgyhogy én abszolút nem bántam meg, hogy beültem rá, ahogy mondtam, a megozósítás a az, az zseniális. Elképesztetnének, hogy ezt így összehozták. A, a film az angolul van, a német rendező rendezte talán német pénzből, ha nem mondok hülyeséget, de nem tudom, valószínűleg a játékban nem így van, de a válasz lehetőségek is a moziban német nyelven voltak. Úgyhogy nem volt véletlenül a német filmfesztiválom. De mondom, aki ezt letölti, vagy megveszi, vagy nem tudom, az biztos, hogy angolul van. A színészek azok, azok rendben voltak, de uh, egy ismert ad sincs köztül, vagy ilyesmi. A, a történetszál az néha tényleg uh, szagú, de Ez a kellett, a az az Abszolút. Tehát egy, egy ilyennél meg hát az magadat is okolhatod, ha eljut odáig, hogy ízottság szagú legyen, mert, mert néha tényleg a közönség döntött furcsákat, amit nem feltétlenül, általában nem az volt, amit én kiválasztottam, de tök jó volt. Úgyhogy, ha tehetitek, akkor mindenképp próbáljátok ki, nagyon érdekes. Vagy csak nézetek bele Youtube-ra ott is, csak rákerestem, hogy miféle Történetszálak voltak mégis ott is van, aki komplet módon kijátszotta és kommentálta mellé, teljesen szórakoztató az is. Úgyhogy ajánlatos az éjjeli műszak Late Shift című film. Jó, oké. Okay. Én erre biztos ránézek, ez jó pofának tűnik. Ja. Ha tudtok ilyenfajta uh, filmeket... Vagy, vagy akár csak ilyen, ilyen honlapokat ahol ilyen interaktív játékok vannak akkor küldjetek nekem mert én mindig is bírtam ezeket a kalandjáték kockázat könyveknél én nagyon szerettem Ez bár ott mindig csaltam és sosem küzdettem meg mindenkivel Uh, igazából senkivel mindig én nyertem. Jó, hát szerintem <gül> úgyhogy... ember nincs, aki ezt legalább egyszerűen Ó, csinálta én, ismerek volna el, én ismerek egyet, aki... aki De értel kockázat. az IDDQD-t, és Isten módba játszott <gül> Igen, hát muszáj. Jó. De hát így is meghaltam csomószor a szöveg szerint, <gül> úgyhogy mindig a, a, a rossz terembe léptem, ahol a sárkány van, meg én ilyennek. Jó. jó. Na, elérkeztünk az utolsó filmünkhöz, Nagy örömünkre, ami a vissza a Bankot című 90-es, azt Igen. hiszem 1990-es film egy, egy vígjáték Bill Murray-vel Bill Murray rendezés társrendezésével, még benne van Gina Davis és nagy örömünkre Randy Quaid is láttátok korábban ezt a filmet? <gül> nem, nem is hallottam róla nem gergődte, mint hogy azt mondtad volna, hogy az elejét sokszor láttam. Az láttad. elejét sokszor láttam, mindig amikor elindult a tévében, akkor én nézegettem a filmet, és akkor így amíg a rablás ment, és akkor utána én gondoltam, hát azért én azt hittem, hogy ez egy, egy, egy egész filmet átívelő lesz, és akkor azt tökre éltem volna, akkor egy akkora nagy felfelé mutató hüvelykúját kapott volna tőlem, mint a ház, de hát nem, csak fél óra volt, úgyhogy én se kértem többet belőle. És ezzel, nem is rosszul. Ezzel én is így voltam egyébként. Én is a bankrablós részt csomószor láttam, és aztán rájöttem, ahogy néztem most a filmet, hogy hogy én ezt valahol mindig kikapcsolhattam, és, és egyébként tök jogosan tettem. Rejté, hogy miért én. Igen. <gül> uh, Szórtál, akkor miről szól ez a film. Uh, ha már megnézted. <gül> Kösz. <gül> ha már megnézted. Oh. <gül> Ha viszem a bankot, az arról szól... Csak honnan... mert olyan kevés filmről beszéltél itt akkor. Akkor ja, ezt, a, <síns> ezt a remek művet. Nekem <síns> ez, ez, igaz, nem ez egy kicsit engem is hírt el <síns> Jó. Nem, de... Hogy Hogy másképp lehetett volna ezt érteni? Hát, mint, hogy te tudtad volna, hogy a szorter nem néztem meg, és most beégetted az osztály előtt, mint a középiskolában, vagy nem általános csak is, iskolában. Én, nem, én nem, nem, nem csak, hogy neki a... megnézte. Igen, így. nekem az volt a gondom, hogy egy népakarat a filmnél, hát gondoltam, hogy megnézem igen. Jó, hát ez itt nem természetes. Jó, hát oké. Okay. Ismerek egy régi stáptagot, ahol ez nem volt teljesen. Igen. Jó viködő. Szóval, arról szól, viszont a Bankot című film, hogy van egy rabló. Bankrabló, aki. Csak a mikrofonnál, ha kérhetem. Jobb? Igen. Oké. Okay. Tehát van egy bankrabló, akit a bilinői alakít, és jön elején, rögtön már az elején, bevegy egy bankba, bohóznak öltözve, kirabolják a két beépített társával együtt, majd ilyen nagyon ügyes csellel meglépnek a rendőrök elől. Igazából minden tök nyugisan is működne, hogy ők szépen elszökjenek egy távoli szigetre, vagy a frasz tudja hová. Már megvan, hogy mikor indul a gépük, meg mi egymás, csak beüt a krak, és emiatt a rendőröknek a keleténén hamarabb lesz gyanús, hogy ők már valószínűleg régen nincsenek a bankban, már mint a bankrabló, és rájönnek arra is, hogy többen voltak, és hát elkezdik őket üldözni, ők pedig hát sem próbálnak eljutni, a reptérre, a gépükhöz, csak útközben mindenféle akadályba botlarak, mint a tömegközlekedés, egy bániákusan pontos sofőr, a akkor a állás a boltban, akkor véletlenül belekeverednek egy maffia ügybe, meg ilyesmi, tehát egy ilyen tényleg egy a szituáció. A másik. Igen, tehát egyre szürreálisabb lesz a film, ahogy haladunk előre, és tulajdonképpen erről az álmokutásról szól az egész, ez körülbelül 80 percben van tálalva. Jó. És ahogy, adom... ahogy meséltük, az első húsz perc maga bankrablás, az egyébként tök szórakoztató. Tehát ott uh, működik a, a, a humor, ott a, ez egész alapszitu, hogy egy ilyen rendkívül béna bohócnak öltözve elkezd kirabolni egy bankot. Szerintem Nolan amúgy innen vette a vagy nyitáltat. <hállt> Lehet. Jó. E, és, és az úgy tök jól működött. Csak ahogy Gergő mondta, hogyha ezt kiúzák valamilyen utómódon, sokkal, de sokkal több ideig, akkor ebből még lehetett is volna valami. Tehát tényleg 20 perc után végettél, tehát kin vannak effektív a bankból, és maradék egy órában csak az a cél, hogy eljussanak a reptére. És e, innentől kezdve az a humorforrás, hogy feleslegesen próbálnak például egy taxit hívni, és, és a, az egyik karakter, Randy Quaid, aki, aki valami rendkívül idegesítő csábó. Ő a probléma. Tehát a nagybetűs probléma. Minden, Igen. amit csinál, csak hátrát őket. Igen, Igen. Ezt, ezen gondolkoztam én is, hogy a, a Gina Davis, és a, a Gina Davis volt a nő, ugye? Igen. Igen. És a Bill Murray simán ki tudtak volna a reptére jelni minden probléma nélkül, tehát semmi baj nem lett volna velük meg semmi probléma nem érte volna őket, ha ez a rendik véd nincsen velük tényleg minden egyes problémának ő volt az a forrása és az okozója és az a baj, hogy nem a vicces módon és végig csak pofázik és ripacskodik, tehát olyan Joe Pesci, ö, pofázási maraton tart sokszor, és egyszerűen viselhetetlen a csávó és, és olyan fárasztó egyébként, egy idő után tényleg ez a film, hogy. hogy egy felbe totyognak... nem tetszett ez a Hát engem, engem konkrétan kikészített idegileg. <laughs> Igen. Én, én, én halál, halál fáradtan kapcsoltam ki, hogy. Tehát így körülbelül fél óra után, hát, talán 40 perc is volt, mert akkor még bíztam abba, mert az elején, amúgy nekem is tetszett, ja. hogy. Bíztam abban, hogy ebből majd lesz valami, de egyszerűen így, én egy, körülbelül a felénél azt mondtam, hogy ezt nem bírom tovább egyszerűen, ez iszonyatos. Tehát ez, a, amit, itt, amit itt humor címszó alatt előadnak, hogy ez a taxis jelenet, beülnek egy külföldi taxishoz, aki nem beszél, és akkor hatszor kell elmagyarázni neki, hogy hova mennek, egy repülőtérre, tehát hogy egy repülőtér Igen. nevéhez nem kell, nem kell tudnod a nyelvet, főleg ha taxis vagy. Én ott azt nem értettem, hogy a rendikvéd az miért ugrik ki, és miért fejeli le a pószter? Hát mert kell egy probléma, ami miatt Igen. nem mert a rendikvéd mindent azért csinált, hogy akadályozza az ő reptére jutásukat, de úgy, hogy ez a sztoriban nem volt rendesen kibontva, hanem ő csak így csinált dolgokat, amikkel... Akadályozta őket. Tehát így... Igen, tehát azt, azt És mondja, hogy én tudtam hova tenni. Ebből állt a film, hogy a rendik véd egy fasz, ők meg szenvedik, hogy az itt van. És ennyi, ez, ez ment 60 percig. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy a rendik véd egy fasz, ők meg szenvedik azt, hogy a rendik véd egy fasz. Nem, ők azok, voltunk. Ja, mi de a, a miatt. Tehát, Tehát. Hogy... Gergő? Nem tudom, Ja, nem mondjátok -e igazából, én befejeztem. <gül> Nekem ez a film egy kb. 60 perces volt, majd fél órát aludtam rajta, de... <gül> nem telegettél. Nem, nem, az volt, hogy eldöltem, volt és aztán baj. így... Az volt a baj, hogy annyira nem kötött le se. Tehát, hogy, hogy amúgy a Bill Murray tök jól játszik az egész filmben. Tehát, itt hogy te, ő, ő, ő színészként itt remekel. Nem de. tudom, hogy színvonnal néztétek-e. Kerekes a József, hát nem tudom, ki ki, hogy ő legyen a Bill Murray Az Ez borzasztó volt. Az A Kerekes József volt a színvon, én szerintem szörnyű volt. Nem azt, nem azt furcsánom ezt, hogy szörnyű volt szerintetek? Nagyon emlíg a Bill murray a Kerekes a a József, már, József a Pontja, hát de hogy volt. lehet a Will hangját a kerekes Józsefre, érted? Te tudom, a, ő de, hogy a kerekes József az eszmé <gül> jó szinkronizált. Ne hülyéskedjetek volt. Szerintem összes, volt. Az összes poén, ami jó volt ebben a filmben, az a szinkron miatt volt jó. Hát nehogy már. <gül> <gül> nem hát, ő volt a gyenge rosszul. pont, ebben egyezünk meg azért. Hát, hogy, nem tudom én nem. nem ő, ő volt a gyenge pontja a filmben. De, nem de, de, de, a szinkron minőségével van a baj, hanem hogy de, de a Bill murray, a Bill murray ezzel ez a hanggal, a hang. szerintem egyáltalán nem. Hát kicsit olyan volt mondjuk ezzel a hanggal, mint egy ilyen rajzfilm figura, de, de, de jó volt. De mert én ezt, mert, főleg az egyet, de, de, hogy volt öltözve. Hát igen, ott még csak csak, de nem tudom, tényleg, tehát ő a, tényleg a Jim Carry. tehát ő ez a fajta figura, a Bill Murray meg a Jim Carrey, nagyon nem ugyanazt a humor tehát képviselik. A most azt ez a figura, hát a Peter Kittinnek is a kerekes József adja a hangját. Hát de az azt is Jim de Mi? mert az meg egy ilyen idióta karakter, és hát a Peter rájátszik ezzel a hülye hanglájtéssel. De, de, hát de a... a Bill Murray az nem ilyen. A, a nagyon jó volt a szinkron. Uh, a, a Peter Griffin tipikusan az az észventúrás figura. Folyamatosan dumá, folyamatosan pörög a Bill Murray, meg ez az intellektuális, nagyon cinikus, mindent, mindent negatívan közelítő, mindenre fejcsóváló. De várjátok, már, ez... a Garfieldnak is ő adta a hangját, nem? Nem. Nem. nem, nem. Ki, ki szokta a Bélmerinek adni hangját? Magyar hangokon mindig bajba vagyok. Én se tudom, amúgy, hogy ki de szokta a Bélmerinek adni Nem a, a, filmet, mondom, nem a de... filmet mondom. Rajszfilmet. Ott, ott se a kerek, tehát el De, de, szerintem... de tényleg ő, ő volt, de annak van jól lát. De igen, igen, Térleg. ő volt a szinkronja. A, a kerekes József. szerintem ott is a kerekes József volt. Igen, ő volt, az jól mondod, de itt nem működött szerintem. rossz volt a casting szerintem. De te... nagyon jó volt. É, jó, ez, ez tényleg egy szubjektív dolog. De most ezen nagyon lehattunk itt a szinkronnál? Tehát azért igen. E... igen. Mert hitetlenül állok itt, hogy hogy bonthatsz Hát én is amúgy teljesen levagyok bőv, hogy hogy lehet ennyire szívni, egy ennyire szinkront? De, de mondom, tehát amúgy a... tehát voltak benne jó dumák egyébként. Tehát, uh, pont vicces, hogy a... tényleg folyamatosan a Bill Murray mondta, a... A... tehát ő végig, de a legjobb poén az a Gina Davisnek volt a végén, amikor kérdezte a rendikvét, ez a mi repülőnk, és mondta, hogy nem, mert akkor már lezuhant volna. Igen. <gül> ja. nagyon jó duma volt. Az a le legjobb <gül> poén az, az, a biztonsági őr volt a bankból, akit uh, a rendőrségen kihallgattak. És, és mindig a, túl, túlzott. A, a, igen, a valóságban bement a Bill rémint mint bohóc, fegyvert fogott, és a biztonsági őr itt gyakorlatilag hát odaadt, teljes, oda. teljes <gül> ellenállás nélkül odaadta a stukkerját, és így már sétált, is tovább a, a rendőrségen, a kihallgatásnál meg, hogy, hogy, izé, hogy ellenállta meg minden, de hát egy túz ejtett a késsel, meg izé, a, kés, a kés az egyetlen gyenge pontom, meg izé, és izé, mindenkinek mást, és már rendőrök is néztek, hogy az ándon változtat a sztorin. Az, az egy jó poén volt, de de egyébként jobb, Voltak történt. benne jó poénok egyébként, csak mindegyik jó poénra jutott egy iszonyatosan fárasztott, ez Buster a volt még jó. Azt szerintem szerintem az, jó volt. az alapvetően nem lett volna egy rossz Túltoltak. ötlet, de, de túltolták, főleg azzal a, a gitáros van nehogy ja. már. Tehát ez a humor, hogy egy csávó nem tud felszállni, mert beakad a gitárba. Könyörgön, nem hát. Most mondjuk én is érdemes, hogy az. Vagy ez a, a reptéri BC jelenet ott. A... Ja, hát az nagyon fulja. Van, tehát vannak azok a poénok, amik, amik már ö, idejét múltak egy kicsit. Ez, az ez már 90-es idejét múlt poén volt, egy ilyen aispunk körülbelül. Ezt százszor láttuk már ezt a poént, csak általában jobban. De nem tudom tényleg a, a fárasztó a legjobb ö, szó erre a filmre. És ami a legdöbbenetesebb, tehát IMDb nem áll olyan fényesen. Hott tehát a. Volt, hát szerintem ez még így is több, mint amit érdemel, de ö, a kritikusok kifejezetten dicsérték anno is, meg, meg most is. Tehát Rottene 80-on áll és Azt mondjuk az értehúzás metasztorja is felnéztem és ott is van egy ilyen, hogy reception, és annak, annak idején is csak jó kritikákat kapott, tehát én nem teljesen értem ezt tehát általában mindig az van, hogy a a kritikusok húznak le valamit, aztán a, a nézők, sima nézők azok sok olyanban szeretik, hát. mert itt pont fordítva van. Mi nem értjük ezt a hóval. Hát szerintem Murray miatt amúgy, tehát hogy valószínűleg őt annyira bírták hát, a kritikusok, hogy de... akkor így elengedték neki Nem a tudom, Murray-t se, se kell végtelenségig seggett tehát itt uh, egyszer, ez, ez egy szarfilm, tehát mondjuk ki. Igen. Uh, nem, tehát én, itt, én nem, itt, nem úgy értem, hogy bírtam? Ez elég szomorú. Ja, nekem ez a film, nem mondom azt, hogy életem filmje, vagy ilyesmi, nem nézném újra, valószínűleg többet hát nem fogom megnézni. De a rendikvédet leszámítva, meg egy-két dolgot, amit még nem mondtam, ami engem zavart, én tök jól elvóta. Jó, a csak rendikvédet kiveszed, akkor a film 40 perces, tehát... Lehet, hogy jobb lett volna egyébként. De <gül> öm, nekem amúgy a poénok nagy része tetszett. Azok a poénok tetszettek, amik nem a rendikei köthetőek. Ja mondom én a szinkront is bírtam, engem az volt még, hogy a film az többször próbálkozott ilyen konfliktus helyzetekkel, például azzal a mafiás történetszállal, amikor így belekeverednek egy ilyen totál random mafia ügyletbe, és ott az életükkel játszanak. Az itt tök jó ötlet volt, meg ott is voltak jó pohérok, csak én végig azt éreztem, de nem csak ott az egész film alatt, hogy nem tudták megteremteni azt a most ez hülyén hangzik egy vígjáték esetében, de azt a feszültséget, hogy, hogy drukkolja el azért, hogy vajon mi lesz ezekkel a rablókkal. Mert Nem tudták átadni a szituációt. Igen, nekem végig totál egyértelmű volt, hogy ezek úgyis is meg fogják úszni. Hogy valahogy sos sosem volt olyan igazán komoly tétje szerintem. Mindig, mindig ők voltak lépéselőnybe a rendőrökhöz képest, Hát mindig, ez újra mindig, csak egy ilyen perces akadály volt, hogy igen, még igen, jobban... Mindig, minden helyzetből ilyen eléggé könnyen ki tudtak kerülni annak mm. ellenére, hogy mindig azt sugalták, vagy azt próbálták sugalni, hogy, hogy ők mekkora szarba vannak, sose voltak akkor a gondban tulajdonképpen. Tehát engem inkább ez davart úgy egy picikét. De amúgy voltak jó poénok, meg, alapvetően szerintem egy eléggé pörgős darab volt. Tehát én unatkozni nem nagyon tudtam rajta. Egy a, jó neked. És első, idegbajba idegbajban voltam. Első 20 perc az tényleg a legerősebb pontja a filmet, az a bankrablás az, az, az nagyon jó volt. Én is biztam benne egyébként, hogy talán ez lesz végig. De aztán sajnos nem. Az kétségtelen, hogy úgy jobb lett volna. Mondjuk akkor lehet, hogy az lett volna a gond, hogy azt meg azért kihúzni 80 percben, Hát nem egy egyszerű, feladat. Egy hát nem játéknál. kell 80 percig, csak nem tudom, én húzzák egy órát, és a, a kijutást, vagy az, az elmenekülést az legyen 20 perc. Tehát itt az arányokkal volt Igen, lehet, hogy süt, baj. biztos vagyok benne, hogy attól jobb lett volna. De mondom, végső soron nekem ez így bejött. Tehát nekem például a buszvezető is tetszett, azon jókat mosolyogtam ott, amikor a Bilmeri átsorba, Pénztárnál is tetszett. Igen, uh, is akkor nem tudom, a, a film végén ott a reptérnél is volt valami ahogy nem emlé. Ja igen, az a, amikor leszálltak a buszról, és mentek a reptér felé, és ott volt az a banya, és elkezdett ilyen, nagyon jó, tehát, ilyen három perccel ilyen, ilyen óz féle világba kerültek át gyakorlatilag, ilyen maraszű vált az egész. Az például egy hogy jó az volt. Igen, de ja. olyan jó mutatott szerintem ott. Nem tudtam hová tenni. Én se így, de nekem pont ezért jött be. Úgyhogy végső soron én, én bírtam ezt a filmet, el vele. Nem mondom, hogy még egyszerűen, hogy nem mondom, hogy annyira alfa meg omega, de egészen jó volt szerintem. Én nem el vele, én el voltam no. Hát nem egy Black Dynamite ebbe egy az megint. Hát Hatán... ez a film az a baj, hogy igazából egy vídjátéknak az a lényege, hogy vicces legyen. Igen. Szerintem nem volt Igen. az. Igen. <laughs> e, e, ez az egyetlen egy. Te, és és, és nem is az, hibája. Hogy, nem is az, hogy mit tudom én, volt egy olyan olyan fajta humora, amit mondjuk így nehéz értékelni, vagy ilyesmi. Nem szimplán, csak tényleg az van, hogy egyszerűen szarok voltak a helyzetek, mondva csinált volt az egész. Igen. Tehát, hogy nem az van, mint mondjuk egy, mit tudom én, a, amit néztünk azt a századik kisorsolt a, film az életértelme, de... hogy mi rosszul voltunk tőle, de van akinek érteni. az tetszik. Tehát van, aki azt gondolja, hogy ez a humor ne további, mert értékeli ezt a fajta e... nagyon bizarr humor. De akár, itt... a, akár a Black dynamite ot is Akár, mondom. igen, az is jó. Az is ilyen. Ja, és hogy, hogy ez, ez nem arról van szó, hogy valaki fogékony erre a humorra, meg valaki nem fogékony, hanem szimplán tényleg vannak helyzetek, amik szaró vannak kitalálva, szarú vannak felépítve, szaró vannak belerakva a sztoriba, és nem szórakoztató fárasztó nézni, mert, mert az egészen az érződik, hogy itt most rohadtul erős erőködve akarnak viccesek lenni, és csak azért is viccesek leszünk, hogyha beszarunk akkor is, és, és nem azok. Tényleg egy-két kivételő egy egyszerintsz egyszer, én is nevettem rajta, de sokszor csak kínomba. Hát Úgy a film legjobb, no. legjobb tulajdonsága, hogy csak 85 perc. É, igen, hát az, az egy pozitív. Ezt szeretjük. Nagy. Akkor ezzel most én itt magamra vagyok utalva. Hát egy kicsit. Jó. Mindegy, hát ez van. Ezt a kört most elvitted. Nem bejárt. Jó, volt rossz. Aki szereti a... Jó, nem volt rossz. Én azt mondom, nézzétek meg az első 20 percet, és utána kikapcsoljátok, nem veszítetek. Nem tudom, azt már mit. mindenki láttam. Hogy tehát igazából az pont, pont az a része, amit ami, ami sokszor bele lehetett futni, és tényleg az ér is valami Jó. szórakoztató. Jó. Na, akkor ez lettünk volna uh, itt október 4-én. Októberben nagyon sok jó film lesz, úgyhogy el, lesz, el leszünk itt látva a következő időszakban jó filmekkel, és egy újabb spéci adás is várható majd, amikor novemberben, erről még nem is írtam nektek, de <gül> akkor adás után informálok. Megvalóan tanimród. Spoiler. <gül> Nem nem a padás után kellett volna beszólnom. De... Vagy mondjam azt, hogy igen, és annyira nyomás alatt lesz az Antal Imrot, hogy kénytelen lesz elválni. Szeg egy izzattal fogja törölgetni a homlokát igen. egész szét, egy basszony fiambarátok számítanak rá, és nem tudok menni. Igen. Oh, el kell az utóból kákat az izé viszkishez. Oh. A ja, ja. megy a kis padra, el barátokba kell menni. Ja. Ez... Nem. De ennyire exkluzívra ne számítok. Hm. de egy érdekes adást, de erről akkor mindjárt informálok be neteket. De... de egyszer majd mire gondolsz, jó, beugrat. Szerintem már mondtad. Öö, nem. Egy tippem bekerül. Ez egy de másik. másik. De... Nem az. az is lesz, igen. Nagyon jó van. Szóval akkor csak az én tippem nem jött. Nagyon jó. De akkor erről még beszélünk hamarosan. De, kedves hallgatók, akkor ez volt itt a 130. adás. Küljetek nekünk továbbra is szép visszajelzéseket. ra is várjuk szépen a kommentárokat abból. Kicsit kevés lett az utóbbi időben, de ha szerettek minket, akkor, akkor nyugodtan írjatok oda. És uh, borítóképünk már van elvileg a, a Blade Runner-hez, úgyhogy, ha valaki készülne, akkor szerintem készítsen a 132-re, de ez eddig se volt akadály, mert rengeteget kapunk mostanság, úgyhogy majd akkor váltogatjuk itt adás közben. Úgyhogy köszönjük szépen a kedves visszajelzéseket, és akkor találkozunk majd legközelebb októberben. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! A filmbarátok podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak. Ha népakratarodba küldenél be maximum három filmet, akkor az csak is kötelezően IMDB linkkel együtt küldel a filmbarátok podcast kukadzgamia.com címre. Mielőtt azonban elküldenéd, a filmbarátokbloghu oldalon keresre a kereső funkcióval, hogy nem beszéltünk-e már az adott filmről, illetve jobb oldalt a népakarata link alatt, hogy nem küldték -e már be azt előtted. Villámkéréseket minden mennyiségi korrát nélkül ugyanúgy küldhetsz a filmbarátok podcast, kukac címre. További jó szórakozást kívánok adásainkhoz, sziasztok!